Budapestnek kell Budapestnek levegő kell Budapestnek metró kell Budapestnek nyernie kell Budapestnek élet kell Budapestnek szeretet kell Budapestnek nem igére, Budapestnek Demski kell Budapestnek több híd kell, Budapestnek több kell Budapestnek zöld hullám, Budapestnek zöld lop kell Budapestnek tiszta fej, Budapestnek tiszta készt kell Budapestnek tiszta só, Budapestnek demsz ki kell Macbash keeps the best next the best next clip best Terté köszönti a hallgatóit. Nem tudom, hogy a dugókban élveztétek -e ezt a kis dallamot, nem tudom, hogy a, a budapesti és az a lendület, amit Demszkinek köszönhetünk, az mennyire hatját a hétköznapjaitokat, mert hogyha igen, akkor értelemszerűen ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt a számotokra, amellyel szolgálni tudtunk. Ha valaki nem emlékszik, vagy akkoriban nem hallotta, mi is volt ez a dal, honnan is jön, miért is? Ez a 2000, ez a 2002-es 2002-es önkormányzati kampánynak volt a, a kampány dala Dembski részéről. Azt hiszem, hogy ez elég egyértelműen kiderült, hogy ezt Geszti <gül> jegyzi. Tehát ez, a, ez a stílus, amiben itt, ez itt elő lett adva, ez egy, egy az egyben a jazz meg azos stílus. Tehát szerintem ugyanazok a csajok is éneklik, nem? Nem tudom, de igazából az a szomorú ezzel kapcsolatban, hogy Geszti ezt az egyet tudja. Úgy néz ki. De igen. Igen, Demsky is csak egy dolgot tud, de azt viszont már mindenki jól megismerte az elmúlt. De azt az egy dolgot húsz évig. De nem az a félelmetes, hogy tényleg a az ebben az egy stílusban akkor nagyon hit, hogy ez a jazz meg az, ez nagyon jó lesz a Déslacival, és ezt az egyet nyomatta, és ha Demzky-re kellett valami, akkor ugyanazt a jazz meg azt kaptat, úgy vagyok, hogy jó vagyok, és messze innélek. Ó, messze, messzzi, messze! Tehát egy az egyben tehát hogy semmi más. De ebből egy kicsit kisek mert ez a siker útja, ugye? Azt tudjuk. De miért nem úgy lett előadva? hogy akár úgy is elő lehetne adni, hogy Budapestnek könyvgáz kell, Budapestnek tűz kell, Budapestnek vipera kell, Budapestnek rendőrbot kell, Budapestnek lovasroham, igen, Budapestnek megkülönböztető is nem kell. De, de simán ez is lehetett volna a szöveg? Hát igen, akkor ezt még nem tudták. Szerintem még nem szkék sem, hogy akár még ez is lehetne Budapestnek a jelszava. Azért a... érdem, érdemes elidőzni. Azon, hogy vajon mik voltak azok, amik elhangzottak, milyen, milyen asszociációs mezőben mozog Demskigán. Nem csak az, hogy is az, az az az mik dalban. hangzottak el, hanem mik valósultak meg ebből, vagy mi volt egyáltalán igaz akkor és mi igaz ma ezekből. A zöld, semmi. zöld. Hullám, Budapestnek zöld, zöld lomb. lomb kell. A zöld lomb az, az, ugye tudjuk, hogy kivágják a fákat, tehát hát ha kell, akkor hát a tabánt a... is kiirtják, a utcai fákat is kidöngetik. Szóval nem hát problém. a Tabánban például, ahol az első kerületnek az utolsó összefüggő zöld területét írtják ki azért, hogy hotelt, termálhotelt, vagy mi sodát építsenek oda. Hát ez a zöld, lomb. Ez a zöld lomb, igen. A zöld lomb, igen. A zöld hullámról a, nyilván azoknak, akik most a dugó, dugóban ülve hallgatnak minket, szintén eszükbe jut érdekesség, de nem igen. az, hogyha, hogy tempó. Zöld, de tényleg, de az, a, a zöld, tehát, de hogy mindenki úgy tekint, és általában a politikusok, a zöld ügyre, meg a zöld kérdésre, hogy a zöld kérdés egy fontos kérdés. Tehát, hogy így, mintha egy kérdés lenne a sok közül, nem pedig a kérdés lenne. Tehát a zöld kérdés az nem egy kérdés, és azon a kérdésen kívül még van egy csomó fontos kérdés, de a zöld kérdés is egy fontos kérdés, hanem a zöld kérdés az egy. nem egy kérdés. A zöld kérdés az egy szemléletmód, amin keresztül megközelítünk minden egyéb kérdés. És ha csak egyetlen olyan kérdés van, amit nem zöld szemüvegen keresztül közelítünk meg, akkor. Nem, nincs semmi közünk ehhez a gondolathoz, hogy zöld gondolat. Tehát ezt kéretik elfelejteni, hogy ez a zöld dolog, ez egy, hát ez egy fontos dolog, és így ezért aztán minden televízióban van egy zöld műsor például, amíg amíg foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezzel meg is nyugtatja a lelkiismeretet, egy héten keresztül le lehet szarni a zöld dolgot. Itt is van benne legalább két sort szentel annak, hogy zöld lombikál, ez zöld hát lombikál. Igazából ezt az egyet, mondjuk ebben a városban, ahol a levegő időnként egy, egy sor foglalkozik azzal, hogy ez, ez nem jól van így, de egyébként teljesen mindegy, tehát igazából tényleg bármiről énekelhet, mert nem valósítja meg. Igen, de Budapestnek nyerni kell. És az a, az, az érdekes egyébként, hogy 2002-ben, miután Orbán Viktor elbúcsúzott, ez még egy értelmezhető jelszó is volt egyébként Demski részéről, hogy Budapestnek nyerni. Mert most visszavettük Budapestet, most újra a budapestiek kezében van Budapest. És hát ez a Budapestnek nyerni kell, ez arról szól, hogy most négy éves számüzetéséből visszatért Budapest. És most újra Budapesté Budapest. És Budapest végre lépés tud majd tartani Budapesttel, mert hogy Orbán Viktornak nem volt ugyebár más célja, csak hogy Budapestnek a bokájára egy nagy súlyt kötözzön, hogy Budapest elmaradjon Budapesttől. Másik ilyen utalás egyébként a sziget. Tehát az is erről szól, hogy hogy a Sziget egyenlő Demszkivel, mert ugye akkor tarlós, akkoriban tarlós furta a Szigetet, aki viszont még nem ö, ö, ácsingózott főpolgármesteri poszt vagy szék után, csak sokkal később, de már akkor lehetett érezni, hogy ez a tarlós ez nem... Nem, nem, nem azt lehetett érezni, hogy a tarlóssal szemben Demszki nagyon jól meg tudja fogalmazni magát, hogy Sziget igen... Tehát, és ezért aztán a sziget is a Demszkinek, a, ahogy mondjam, korona, korona égkövévé vált. A, és, mintha szüle kapnánk, te mintha a kezéből ennénk a szigeten valamennyi Az, az ő ajándéka. Igen. És, és milyen dalt írt volna Tarrós, hogyha, hogyha ha is csinált volna egy ilyet szerinted? Hát kivel ő... iratta volna, mert nem gesztivel, azt feltételezem. Hát, Varga Miklós, és de milyen <laughs> világ lett volna az. Várják, kivel? Hát Ákossal. Ákos, az vagyok jó, igen. És... Hát biztos, hogy valami nagyon nemzeti lett volna. Mondjuk a Budapest, a Vörös Rondyokba rend, öltözött rend, Rendről lett volna menne szó. Bár, rendről. Bár, bár a renddel kapcsolatban. Rend, rendről lett volna szó, és és, és, és új rend, nem? <gül> Egy új rend született volna. Szóval, hát én nem tudom, de az egészen biztos, hogy ebből, a, ebből az, az ígéret csomagból, amiben persze elhangzik, hogy nem ígéret. Ha nem Dembski, ha nem, ha nem Dembski. Dembski. De az egyébként még annyi sem. Tehát az nem ígéret egyenlő Demskyvel, az azt jelenti, hogy ez még az sem. Ne, ígéret, az nem még ígéretnek is kevés. <gül> Tehát, hogy, hogy ez, ebből végül is azért olyan nagyon sokat nem láttunk megvalósulni. Tehát, hogy azért. Ezek például volt benne olyan is, hogy új híd. De milyen új hídra gondoltak? Szerintem a lányos hidra gondolt Nem, hát sokkal régebbi, az már régóta meg Persze, de nem, hát új ez... híd kell. Mondjuk Emnalás Békás Békás nem vagy mi? Nem tán, tényleg nem tudom, mert hogy így nem lett a. Tehát... És új út. Igen, hát az sincs, hát jó. Hát, hogy... hát Budapesten az út az megint egy olyan fogalom, amire így az embereknek összerándul az arc. Az tehát, hogy ha, ha Budapest és út, akkor azt eleve nem lehet útnak nevezni. Tehát Erdélyben, ahol köztudottan rosszak az utak, ott is sokkal jobbak, mint Budapesten, bármelyik leglerugottabb városban is. K KV az SMS író azt írja, hogy Demszkinek valójában Budapest kell. Hmm. De arról van szó, hogy Budapestnek mi kell, hanem hogy Demszkinek mi kell, és ez nem más, mint Budapest. De neki sem kell annyira egyébként, hogy benne lakjon, tehát ő is inkább kiköltözik. Nem érti, te kírja. Demszkinek zöld lomb kell, azért vágatja ki. Hmm. Tempó is kell neki, láttam is ő szirénázva külön sávban. Jó, hát Demszkinek tempó kell. Demszkinek zöld lomb kell. A túl reggel egyébként lehet szágoldani. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. És miért rövid lejáratú a mi apokalipszis részvényünk? Hát azért, mert nem egy hosszú távú befektetés, hanem egy rövid nagyhozamú befektetés. Kinek a legnagyobb egyébként? Hogy, hogy lehet a leghatékonyabban elpusztítani a bolygót? Mert ugye kínálkozik rá egy gazdasági módszer, tehát hát hogy van a jó sok, sok olajat felhasználni. Hát van a jó-reg két... jó kat katonai módszer, mert egyébként a katonai módszer sem annyira öreg, mert mondjuk az atombomba előtt. Igazából nem... egy 60 éves múltja van annak, hogy végre ezt az egész bolygót lakhatatlan, tudjuk igen. tenni egy csettintés idő alatt. Igen, igen. Tehát, hogy így igazából előtte a háború az nem a környezetünk elpusztítását jelentette, hanem egy másét a kilőtt nyilvessző, az külön, tehát viszonylag célzott, viszonylag precíziós, ma már úgy hívnánk, fegyverek olyanok, mint amilyenekkel az Amerikai Egyesült Államok büszke csak érdekes módon, amikor harcol például nemzetközi terrorizmussal szemben, akkor soha nem azok a halálpontos propaganda fegyverek izé érvény, é, ereje és hatékonysága érvényesül, amelyek bekanyarodnak a sarkon, tudod, olyanban, hogy úgy vezérlik, hogy, meg műhold vezérlési rakéta, meg én nem tudom. Milliléterre pontosan. Igen, érdekes volt, a... egy-két iskola. bombák. Igen, fűrtös bombák, meg szőnyekbombák, meg ilyenek. Meg napalm, hát igen. Igen, ezek azok, amik inkább érvényesülnek. De hát... de úgy látszik, hogy, hogy az amerikaiak inkább csak nagyon sokat költenek arra, hogy hogy legyenek ilyen fegyvereik, de használni meg nem igazán fontos nekik, mert annyi más fegyverük van, hogy azt is el kell szórni. Tehát, hogy iszonyatosan nagy pénzt költenek a fegyverekre. De. És az egyik része az csak ez a marketing, hogy nekünk nagyon-nagyon profi fegyvereink vannak, nekünk lézerirányítású bombáink vannak. A másik része meg az a mennyiség, az a jó orosz modell, hogy egy mindent letarolni, szóval amíg, amíg van. Jó, hát igen, az az igazság, hogy nagyon-nagyon régen volt elmondható azt, talán soha a történelemben nem volt elmondható azt, vagy mikor is, hát így visszagondolva, még Napóleon idején sem. Most, hogy így nagyon őszintén szólva, a római birodalom bukása óta nem volt elmondható, hogy a világ, az úgynevezett világ, vagy a civilizált világ, vagy az ismert világ egy pólusú lett volna. És most éljük azokat az időket. Talán Róma óta először, de hogyha másholy gondolja a hallgató, akkor a 0630 30 30 es SMS számon, vagy a 2 34 es telefonszámon ugyan már igazítsa engem helyre. Szóval, mintha a római birodalom óta nem lett volna, nem létezett volna ilyen mértékű hegemónia, mint át az Amerikai Egyesült Államok gyakorol a világra. És nem is az a, nem is az a fontos, hogy most mi ezt. Ezt valamilyen módon ezzel riogassunk, vagy ezt kárhoztassuk, ezt a hegemóniát, hanem csak egyszerűen vizsgáljuk meg. Vizsgáljuk meg, hogy mi célból, vizsgáljuk meg, hogy mi végre, mi, mi okból, és vajon, vajon hova vezet ez, de vagy hogy kéne... mi egyenlítheti ezt ki, vagy ki kiegyenlítődhet ez egyáltalán a mi életünkben. Azt is meg kéne vizsgálni, hogy mennyire. Mert ugye hogy, mert, hogy a hallgatók mindenki tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ legerősebb hadserege, de fogalmuk sincs, hogy mennyire. Sokat költenek az amerikaiak arra, hogy, hogy ők legyenek az elsők? Na hát ennek érdekében nekünk itt van egy vizsgálati adatunk, mégpedig egy nagyon friss adat, konkrétan 2006-os adat, tehát tavalyi, tehát a tavalyi teljes lezárt tavalyi költségvetési évnek a, a fegyverkezési kiadásait tartalmazó számsor, mely a, egy svéd hivatal a stokholmi békekutatóintézet adatait tartalmazza. Ezek az adatok néhány esetben becslések, más esetben viszont nagyon konkrét tételes elszámolások. Két esetben becslések, Oroszország és Kína esetében. Ez az a két ország, amelyet a nyugati nem világnak nem, nem olyan könnyű elszámoltatni. Az összes többi ország esetében viszont ezek nagyon-nagyon-nagyon tételes elszámolások. Tehát, lássuk mennyit költöttek a világnépei fegyverekre az elmúlt egy naptári évben. Spanyolország euh, tavaly 12 milliárd dollárt költött fegyverekre. Brazília tavaly 13 milliárd dollárt költött. Kanada 14 milliárd dollárt. Ausztrália 14 milliárd dollár. Hát, picit picit meg itt, hogy Ausztrália egy tök kis ország, már hogy nem területét tekintve, hanem lakosságát tekintve, és mégis milyen, milyen előkelő helyen van fegyverkezésben. Érdemes a hallgatóknak figyelmezni arra, hogy hogyan, milyen kis léptékekben emelkedik ez a szám. Oh, persze kis léptékek milliárd dollárról van szó. Egy-egy milliárd Egy, -egy dollár. milliárd dollárral emelkedik, ezt nevezzük mi kis léptéknek milliárd dollár az elképesztő. Tehát az egymillió dollár, tudjátok a filmekben, a nagy tudod, hogy kiviszi el az egymillió dollár. Tudod, az egymillió dollár az forintban mennyi is? 200, a... 200 millió forint körül. Uh -huh. mondjuk. Tehát mondjuk az, és akkor mondjuk az egy millió dollárnak egy ezer millió milliárd, tehát egy milliárd az az ezerszerese, tehát az ezres szorzó, tehát az, ezek az egy milliárd dollárok, ezek azok a kicsi léptékek, amikről beszélünk. Lépjünk a 14 milliárdos Ausztráliáról mindjárt előre a 22 milliárd dolláros Dél-Koreára. Itt, itt van egy... Az is érdekes, hogy most így előre szaladok és elárulom, hogy nem szerepel ezen a Isten Észak-Korea. Akit állandóan úgy, úgy emlegetnek, hogy a, a szörnyű gonosz tengejének egyik egyik ö, vasfoga, és hogy, hogy ö, fenyegeti a fejlett világot Észak-Korea. Aki de nincs ezen a irán, listán. Tehát, irán nem, sem, irán tehát nem költ annyit. Várján, irán de de Dél-Korea viszont rajta van, akit abszolút nem szoktak említeni, hogy ez valami valami de jó, de igen olyan állam lenne, aki úgy nagyon komolyan fegyverkez. De Dél-Korea nagyon komolyan fegyverkezik, és elsősorban nem is Észak-Koreától való félelmében, hanem elsősorban Kíná, Kínától hát való félel félelmében nagyon komolyan Verkezik, tehát ez a 22 milliárd dolláros fegyverköltségvetés fegyver ez azért elég kemény, és egyébként hozzá kell tenni, hogy sokak csodálkozni fognak, de nem csak, hogy Irán és Észak-Korea, de Izrael sem szerepel ezen a listán. Hát úgy gondolom, hogy egy regionális nagyhatalom attól még egy egész komplet régiót, mondjuk egy közelkeleti keleti régiót csakban tarthat Lásd izrael hogy anélkül, hogy erre a listára felkerüljön. A 22 milliárd dolláros Dél-Koreát a 24 milliárd dolláros India követi a sorban, amely már-már nagy hatalmi státuszra tesszert. Tehát törekszik is rá. Majd Szaud-Arábia 29 milliárd dollárral az, az amerikai Egyesült Államok legnagyobb szövetséges a, a régióban. Bár Ugyanakkor azért a közel keleti terrorizmus legnagyobb támogatója is Szaud-Arábia. módon, de nem a szaudi állam, hanem úgy gondolom, hogy számos Nem a szaudi állam, igen, hanem a sejkek, illetve a... Viszonylag nagy autonómiát élveznek szóval egyébként. Család. Igen. Szóval család Szóval saudi Arabia 29 milliárdal, és hogy ez mekkora azt az igazából csak azt mutatja, hogy ezt 30 milliárdal követi Olaszország, majd 35 milliárddal Oroszország. Tehát Oroszország egy ilyen, egy ilyen abszolút középhatalmi szintre süllyed. Az, a hidegháborúnak a csúcsrajáratot jel... jel... haddig képes. Itt kell alábecsülni az orosz uh, hadsereget. Tehát, van Van azért ott még, annak ellenére, és sőt, annál félelmetesebb, hogy nem is költenek rá. Tehát, ha belegondolsz, hogy az őszintjükön nem, nem igazán költenek arra a hadseregre, akkor az még, még aggasztóbb. 35 milliárd dollárról beszélünk, melyet Németország 37 milliárd dollárral előz meg. Ez követi megint egy nagyobb ugrást képezve Japán, 44 milliárd dollára. A japánok sem véletlenül, hanem a kínaiak miatt költenek ennyit. És azt kell tudni, hogy Japán egyébként néhány évvel ezelőtt kezdett el fegyverkezni, igen. előtte nekik Tehát Az ezt alkotmányban volt rögzítve, hogy nem fegyverkezhetnek. Igen, igen, náluk igen. Ez, Tehát, az, a II. világháború olyan sokkot okozott, hát, hát nem igen. véletlenül. Meg az amerikai már. Egyesült Államok azzal a feltétellel ment belevelük azokban, Japán számára egyébként nagyon előnyös kereskedelmi egyezményekbe, hogy, a, hogy Japán letesz arról, hogy ezt a fajta expanziót, ezt a, ezt a fajta ö, orientációt, amit ő így ö, gyakorolt, általában nyugat felé, ezt katonai úton fogja gyakorolni, hanem erről lemond, és inkább gazdasági eszközt. Gazdasági aggasztásra vágta a nyugati világot? Igen, ő, nem nem de nem eléggé, viszont majd Kína befejezi ezt a sort. <kül> szóval a Japán az ő 44 milliárd dollárjával már a nem árulok el titkot ötödik helyen. Ezt követi Kína 49 milliárd. Nem sokkal előző meg de azért már itt az 50-es számnál járunk. Igen, azt de sem szabad, nem igen, de Kína, Kínánál az a 49 milliárd nem szabad elfelejteni, hogy ezek közül az országok közül egyértelmű, hogy Kínában a legkisebb a. a katonáknak a zsolgja. Nem csak azt, hanem a, a nyersanyagárak is minden. Tehát az minden. összes munkadíja, ami, ami... Az, hogy ők keveset költenek rá, az nem jelenti azt, hogy nem fejlődik az a hadsereg brutális mértékben. mert keveset költenek, az tehát is egy ők víz, Ők is állítják elő a hadi termékeiket. Potom tehát. 50 milliárd dollár évente, az, az azért nem kevés. Ez az, az az forint. Ne, ne számoljuk. Hát azt mondják, hogy nem szabad külföldön átszámolni, amikor ilyen szuveníreket veszel, mint például Kínában fegyvert. Szóval ez a 49 milliárd dollár évente. igen évente ez azért erős, főleg azért mondom, mert nem, nem mert így érted, Japán, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia viszonylatában áll körülbelül fegyverkezés tekintetében, és hát mennyit költenek ezekben az országban, mennyit adnak ezekben az országokban a katonáknak, megélhetésre, és mennyit Kínában? Tehát ezt hasonlítsuk már összetet. Kínában, ha jól tudom, kettő. 2 millió 600 ezer fős a hadsereg. Tehát az hát ez nem az semmi, az amerikai hadsereg is 3 millió körül, de ami, ami meglepő, az észak-koreai hadsereg is 3 milliós. Uh -huh. Na jó, ott aztán Zsoldról ne beszéljünk. Hát ott kötelező. teszel. Szóval, ezután jön Franciaország 53 milliárd dollárral évente, tehát négy milliárddal előzi meg Kínát, de Franciaországról azt kell tudni, hogy ők nagyon keményen saját atomprogramjuk van többek közt. Kom Komplett komple komple földi paradicsomokat az antillákon eltörölnek, hogy arról van szó. Az az érdekes, hogy Franciaország, azt hiszem 55 milliós ország, tehát lakosságát tekintve, mm. egy olyan középhatalom, és elképesztően sokat költ fegyverekre, ha azt nézem, hogy a másfél milliárdos Kínát maga mögé utasítja Isten. Aha. Hát igen, a számhoz képest brutális. És akkor mit mondjunk Nagy-Britanniáról, amely 59 milliárd dollárral évente a második helyezett ezen a listán. Tehát a, a világ ranglistáján fegyverkezés tekintve Nagy-Britannia a második 59 milliárd dollárral évente. Első pedig, the number one! Az amerikai Egyesült Államok milyen meglepő, a számadat pedig, amely itt szerepel 528 milliárd dollár évente ezt a számot, ezt nem tudom, hogy van-e, aki felfogja, és most nem váltjuk át forintra, mert nem számolunk át, ugye, szuveníreket. De Akkor megismétlám, 528 milliárd dollár évente. Tehát akkor most szépen, szépen sorban felsorolnám Spanyolországtól az Amerikai Egyesült Államokig ezeket a számokat, csak hogy érzékletes legyen, ahogy emelkednek. Tehát a fegyvere költött összegek. 12, 13, 14, 14, 22, 24, 29, 30, 35, 37, 44, 49, 53, 59, 528 tehát senki ő... hát nem ment száz fölé, hogy legalább egy-három jegyű szám lenne jel. a listán. Kizárólag az Amerikai Egyesült Államok, viszont rögtön mondjuk olyan 9 x 8-szor, 10 többet költenek, mint bárki mögöttük. Tehát azt lehet mondani, hogyha ezeket a, ezeket a helyezetteket így összeadjuk verköltségvetés tekintetében, akkor körülbelül Ausztráliánál járunk, vagy Kanadánál, is már össze is jött az amerikai Egyesült Nem, nem jön össze. Az az igazság, hogy ha az első 14-et összeadjuk, amik itt a listánkon szerepelnek, ezek az országok, akkor tehát a, a, 13, a világ 13 legerősebb országa is gyengébb, mint az Egyesült Államok hadserege. Na most azt is tudjuk, hogy két milliárd dollárból meg lehetne az afrikai éhezést egyszer is mindenkorra szüntetni. El lehetne számolni. Hát ezt nem tudom, hogy így van-e, de, de legyünk nagy vonalok, legyen tudom. 20 milliárd, jó? Tudod mit? Legyen 200. Nem, nem 200, nem, nem. nem költsünk 200 nem milliárdot ez az, az afrikai éhezésre. De nem ez a jó, de költsünk annyit, jó? De nem ez a szint. akkor ezt a 14 álval, ezt úgy dobna össze, hogy nem vennék észre. Ö, tehát... Azt kell tudni, tehát azt kell így érzékelni, hogy mondjuk a Nagy-Britannia fegyverköltségvetésének egyéves kiadásainak a kilencszerese az Amerikai Egyesült Államok, tehát a második helyzetnek a kilencszerese az első. Hogyha mondjuk ezt egy száz méteres futóversenyben képzelnénk el, mondjuk, hogy ezek a. Akkor 30 másodperc alatt, futja. Az történne, hogy indulna ugye Carl Louis, indulna Ben Johnson, és Ben Johnson az még doppingolna is, és elindulna mondjuk. Linford Kriszt, és mindenki, aki valaha is komolyabb eredményt ért el 100 méteres síkfutásban, és lenne egy versenyszű amelyik motorbiciklivel indulna. Tehát így kell elképzelni... Jó, de, de nem akármilyen motorbiciklivel. Hát nem akármilyen motorbiciklivel, hanem ilyen rakétahajtásúval, tudod? Tehát Úgy, úgy kell elképzelni, hogy amikor a, a mezőny az megtette a 30 métert, akkor ő már nem csak, hogy beért a célba, de már át is vette az már aranyérmet. Már visszafordul éppen. Igen, igen. Tehát ugye az... Ezt a fölényt ezt úgy lehet talán inkább érzékeltetni, hogyha a jó öreg percentumot, vagyis a százalékokat hívjuk segítségül de, magunk de most, számára. De most folyamodjunk az egész világ hadi kiadásaihoz. Tehát most beszéltünk 14 országról, akik Igen. a legtöbbet költik. Azt kell tudni, hogy ez a 14 arra... ország, hogyha összeadjuk, akkor csak 84% jön ki számunkra. Csak, tehát, csak. Hát, tehát... Tehát, hogyha, tehát, hogyha a világ lakosságának vagy a világ államainak 10 százalékáról beszélünk, akkor az elviszi a 80 százalékot körülbelül. Igen. Igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek az országok, már pedig említettünk hány országot, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 15 országról beszéltünk. Ez a 15 ország a világ fegyverkiadásainak 86%-át hány országban tudjad, tudja magáénak. Hát olyan 200 valahány ország. Tehát elmondhatjuk, hogy olyan, olyan körülbelül 200 ország a világban, tehát a maradék, az a világfegyverkiadásainak 16 át számolja el. Tehát számoljunk abszolút értelemben. A Spanyolország, Brazília, Kanada és Ausztrália, ők a világ katonai kiadásainak 1%-át teszik ki. egy 1 százalékát, tehát így összesen négyet. dél korea és India két-két százalékkal szerepel, Szaudarábia, Olaszország, Oroszország és Németország így együttesen 3-3, 3, illetve 3 százalékkal, tehát összesen 12 százalékkal, majd őt, őket követi Japán, Kína, ők 4, illetve 4 százalékkal szerepelnek a listán, ezt követi Franciaország és Nagy-Britannia 5, illetve 5 százalékkal. E majd ezt követi az összes többi ország a világon 16%-kal, első helyezett pedig az USA 46%-kal. Tehát, ha jól értem, van a világ, és van az Amerikai Egyesült Államok, és a világ az körülbelül annyit költ fegyverkezésre, mint az Egyesült Államok egymagában. Hát, nem, nem, öt, ők 54%-ot költenek. A nem, a nem USA 54%-ot költ. Hozzá, az USA, az pedig 46%. Akkor csapjuk hozzá az USA-hoz Nagy-Britanniát a legfőbb szövetségét, ami olyan. A el, NATO, ha... NATO azt érdemes kiszámolni. <gül> tehát azért az NATO. A NATO jo, de, az NATO. most csak az USA-t a Nagybritannia, szóval Nagy ők, ők már 51. ketten lenyomják a világot. Az USA és Nagy Britannia 251. A... De valami itt egyébként nem stimmel, tehát ők ennyit költenek fegyverkezésre, de mégsem képesek legyőzni mindenkit. Tehát Afganisztánban, ha jól tudom, még mindig harcolnak a tárgyokkal, pedig az egy. Tényleg egy kősivatag, tehát Afganisztánban nem, nem nagy kunst harcolni, vagy legalábbis én, én úgy érezném, hogy gazdaságilag nem nagyon nem, nem egy erő, ami ott összpontosul, és nem értem. Hogy, hogy, hogy van az, hogy 500 milliárdot költ az USA fegyverkezésre évente, és nem képes lenyomni Afganisztánt? Hát, Valami nem stimmel. Nézd, az az igazság, hogy itt azért nem, nem kizárólag a hogy mondjam, nem képes lenyomni. Tehát biztos, hogy azt a háborút megnyerni kell, biztos, hogy azt a háborút nem folytatni kell. Tehát nem arra van, nem arra van szükség, hogy az Amerikai Egyesült Államok megszenvedjen Afganisztánban, és erre hivatkozva újabb Még és újabb. Sem. Újabb és újabb. Költségvetési tételeket lehessen megszavazni a Pentagonnak. Nem erről van szó, hogy ezek a fegyvergyártó cégek. Tehát nem úgy vált ez a költségvetés ilyen mértékűvé, hogy az Amerikai Egyesült Államok bizony sokszor megszenved ezekben a háborúkban. Meg aztán más szempontja is vannak az de Amerikai akkor, Egyesült Államoknak. De államok akkor az ez nem nem az... azt jelenti, hogy ez veszélyes. Tehát így ezzel veszélyeztetnek egy nemzetet. Mert, ö, nem, mert hát szándékosan van, olyan. Ki? Olyan messze vannak attól, hogy párszálljanak az útjukra. Szándékosan, szándékosan olyan hadsereget. Ö, Tartanak fent, amelyik nem képes legyőzni még egy gyenge országot. Ez nem sem. ilyen egyértelmű, tehát ez nem fekete-fehér. Itt arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak újabb és újabb háborúkra van szüksége, ez tiszta sor. Az már egy másodlagos kérdés, hogy ezeket a háborúkat megnyerje, vagy sem. Ezeknek a háborúknak a lefolytatása a cél. Az Amerikai Egyesült Államoknak számos fontos prioritása van azon kívül, hogy ezeket a háborúkat megnyerje. Például az, hogy, ez, hogy az amerikai élet az ugye az egy fontos dolog. Tehát azért ők nem, nem hajtják be a húsdarálóba az embereiket. Ami egy nem. Egyrészt, nem, nem. Én úgy gondolom, hogy nem. De, én úgy gondolom, hogy olyan mértékben soha, mint tennék, az Kínában, vagy tették azt a vöröshadszeregben. De, vörös hadseregben. de én, én ezt nem értem, nem értem mert, ö, ö, mert náluk az egészségügy például olyan szinten rossz, hogy ahhoz képest még a miénk is egy csodálatosan jó. Hát a, ezt nem na, mondanám. Én meg mondanám. A miénk az rossz példa. De. Én meg mondanám, az amerikai Egyesült Államokban jelenleg is van ö, valami 40 millió, 40 millió ember, ö, egészségügyi szolgáltatások nélkül. De ott úgy is van, hogy ha bemész a kórházba és ö, nem tudod kifizetni, akkor nem is fognak téged ellátni. Tehát akkor neked annyi. És ö, ehhez képest szatosan sokat költenek a hadseregre. De nem igaz akkor az, hogy, hogy az amerikai embereket védik azzal, hogy ilyen nagyon feltupirozzak. Tehát, hogy ők nem hagyják elveszni a sajátjaikat. Lehet, nem. hogy a harcmezőn kínosan ügyelnek az adatokra, hogy ne halljon meg amerikai katona. Nem. De csak azért, mert ott el lehet mondani, hogy mit tudom én, egy vagy kettő halt meg, és az, az milyen jó arány. Jó, De hát valójában beleküldik a darálóba az embereik, csak éppen otthon a hátországban. Ez, minden, ez mindenféleképpen egy szempont. Tehát ez, ez, hogy, ez, hogy hány amerikai hal meg a fronton, ez mindenképpen egy szempont. És ez bizonyos szempontból egyébként adott esetben el tudom képzelni, hogy kevésbé teszi hatékonyá a, a hadviselésüket. Másrészt viszont nagyon komoly érve mellett, hogy csúcstechnológiát technológiát kell, kell gyártani. És ez a megint csak a katonai kiadásokat tudja növelni. Tekintettel arra, hogy az emberi életet hogyan védhetjük meg a legjobban, mondjuk távirányítással, mondjuk a legkorrektnebb, a legmagasabb leg, színvonalú ö, elhárítási berendezésekkel, stb. stb. Én nem értek egyébként a fegyverkezéshez, de ez biztos, hogy egy fontos érv. Hogyha, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk akik egy szövetségben vannak jelenleg, azok hány százalékot birtokolnak, akkor mindjárt hozzá kell adni Nagy-Britanniát és Franciaországot az USA-hoz, az már 56 százalék. Ha ezt hozzáadjuk, mondjuk. Németországot, az 3% az már 59%, Olaszország. Olaszország újabb 3% az már 62%, Ausztrália. Ausztrália 63%, Kanada 64%, Spanyolország 65%, és hogyha mondjuk ehhez még hozzáadjuk Japánt, amelyik adja magát, akkor az már 69%, és mondjuk hozzáadjuk Szaudarábiát, ami szintén adja magát, az már 72%. Tehát, hát, mert mert ezek, mind a, ezek mind az amerikai Egyesült Államok szövetségesei. Szaud-arábiával vitatkoznék, az addig szövetséges, ameddig szövetséges, tehát azért nem olyan szinten... De jelenleg az. az. Jó, hát jelenleg, az. jelenleg mi tehát, az. Tehát hogyha mondjuk, mondjuk azt számoljuk, hogy hát, mi aztán számítunk ebbe a táblázatba. Szóval, de hát még itt van Brazília lényeg is az, az, az, az esetben, az az, Dél-Korea hogy... azt még nem is adtuk hozzá. Szóval azért olyan föl tud ez menni, olyan 80%-ig egyébként, hogyha a Hogyha a világkormányt, vagy a, vi, a világ. a világot a vezető koalíciót, a, világ, a világot vezető koalíciót nézzük, hogy a 80%-ig föl tud ez menni. Úgyhogy körülbelül az egyéb, ami 16%, és abban is egy, egyébként egy csomó, csomó költség, költség még ehhez, ehhez járul, tehát ez társul hozzá. De nagyon-nagyon-nagyon sok országnak a költség. Ez az uniós ország. Hát, hát igen, szóval, hogyha úgy számoljuk, igazából az Amerikával nem szövetséges. Katonai kiadások körülbelül 20% körül, de talán inkább 15% körül vannak a világban. 20 Jelenleg. Nagyon aluán. Hát az a kérdés, hogy ehhez kívánnak-e hozzászólni a kedves hallgatók. Haló halló. Eddig nem. Haló. Halló, Vagy mégis. Halló. sziasztok. A Rómával való hasonlatosságra csak annyit szeretnék mondani, hogy... Az Egyesült Államokban szenátus működik, ugyanúgy, ahogy az ókori Rómában, és nagyon sok mindenben hasonlít, például az expanziós politikában, a jövezetek szerzésében, amit nem hagy sereggel hajt végre, mint az ókori Róma, hogy megszállja és uralma alá birodalmakat, hanem kivásárlások útján és hasonló módon utána már odaömlik a profit. Nem gazdasági háború. Hogy az Egyesült Államok kormánya támogatja a tőkéseket, akik kiviszik a tőkejüket, és kint kivásárlnak üzemeket, bármilyen vagy új. Új értéket előállító gazdasági tevékenységet, ez nem muszáj, hogy üzem legyen vagy termelés, lehet ez biztosító vagy bármilyen ö, szolgáltatás is. Az a lényeg, hogyha kimegy az államokból és vásárol, kivásárol valamilyen céget, ami utána az USA-ba utalhatják minden hónapban a profitját, azután ő kedvezményt kap az Egyesült Államokban. Tehát a kormányok támogatja tudták? Nem, én ezt nem tudtam. Az Amerika Egyesült Államok kormánya már nagyon régóta támogatja, már a 40-es évek óta az öntőke kivitelt. Egyébként az és expanziós nem politika nem mindig volt uh, amerikai alapfogalom, alap, uh, tehát uh, sokáig bezárkóztak ugyebár, és próbáltak elszigetelődni. Próbáltak, ez, az első világháború elejéig, igen, amíg léptek a had... Amíg rá nem jöttek, hogy milyen jó üzlet. Utána rájöttek, és ők lettek a legnagyobb hadiszállítók, és a legnagyobb nyertesei a háborúnak gazdaságilag is. Köszönjük. Régen a hadügyminisztérium irányította a hadipart az Államokban mára megfordult a dolog Ma a hadipar irányítja a hadügyminisztériumot. Ő a hatalmas összeget helyezett ki a, hadip a hadügyminisztérium a hadiparba, az Egyesült Államok hadiparába, hogy már, már ő fut a pénze után, és ő hajbokol nekik, és az üzletkötésekben is már azok diktálnak, akiknek kint van a pénz. Ez a magánszektor? Igen, a magánszektor. <hül> tehát ezért van az, hogy a háború érdeke az egész több száz ezeres, Töb, sőt, hát több millió beszállítói hálózatokon keresztül, több millió lakos, a lakosság nagy részének. Sőt, hát igen, a, a részvényeseken keresztül, meg még több ember. igen, A kis meg még inkább így van. Köszönjük, hogy hívtál minket, és azt elmondtad. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Rita írja nekünk, Kína fegyverkezésére kína fegyverkezése nagy és évtizedek óta folyamatos, valamint a katonai programok belső fejlesztésében saját elszámolási rendszer van, és a termelésben a rabszolgamunkához hasonló rabmunka és a felajánlási munka. Igen, és egyébként az is biztos, hogy például a kínaiak nem számolják el a, az űrprogramjukat hadikiadásként, hanem tudományos fejlesztéseként számolják holott. Nyilvánvaló, hogy az, hogy interkontinentális balisztikus rakétákat fejlesztenek és bemutatják, hogy embert képesek az űrbe felvinni, az nem véletlen. De nem az a célja, hogy fent egy emberről táncoljon és kínai zászlót lengessen, hanem az, hogy megmutassák, hogy mennyire precízzé váltak az ő eszközeik. Szóval, hogyha szóval azt írja Balos Jani, a Ritának a telefonjáról, hogyha ezt mind figyelembe veszük, akkor az abszolút értékű fegyverkezés Kínát az USA után sorolja szorosan. Szóval azt hiszem, hogy erről kéne beszélnünk elsősorban, hogy mi az alternatív. a Jó, de tegyük fel, hogy Kínát odasoroljuk másodiknak a maga mondjuk 50 milliárdjával, ezt szorozzuk fel öttel, jó, és akkor van 250 milliárd, még akkor is a fele az amerikainak. Igen, de dinamikusan fejlődik. Tehát az USA most már azzal fut versenyt, hogy fent tudja tartani ezt a hegemóniát, Kína pedig azzal, hogy mit én 20-30 éven belül megszüntesse. Tehát itt, itt, itt azt kell látni, hogy 20-30 éven belül az USA-nak ez a hegemóniája meg fog szűni. Tehát ez az ihletett állapot? No, ott... Aha, ez az ihletett állapot, amiben most vagyunk. és de... egyébként Akármennyire is irritál minket az Amerikai Egyesült Államoknak az arroganciája, amit ennek a hihetetlen mennyiségű fegyvernek a birtokában gyakorol. Azt látni kell, hogy jelenleg azért globális értelemben, a globális világban nincsenek olyan mértékű konfliktusok, mint hogyha mondjuk egy duális világrend lenne, vagy hogyha mondjuk ezek a, ezek a hát pólusok... Én nem, hiszek, ezek... én nem hiszek abban, hogy jobb az egyszínűség, mint, a, mint az, hogyha, hogyha mondjuk a Tao-t veszem alapul, ahol van a Yin Yang, a fekete-fehér. A... Én, én szerintem sokkal jobb, hogyha a dinamizmusa van a világnak, mint ha az van, hogy van egy birodalom, és az diktál. Jó, hát az az, az viszont biztos, hogy egy igazán nagy háborúhoz, egy kiterjedt háborúhoz, ami sok embert elpusztításához alkalmas, ahhoz két fél kell, két egyenrangú fél kell. Amíg nincs két egyenrangú fél, addig nehéz elképzelni olyan háborút, ahol tömegesen hát, lehetne igen, addig, viszont, addig viszont működik a terror, tehát hát addig, nincs, a <coughs> addig nincs errettentés sem, amíg, amíg azt mondod, hogy nincs... Nem tudod az érdekeidet érvényesíteni, mert van egy hege, hege, hegemóniával igen. bíró ország, és az bármit keresztül nyomhat bárhol, és egyébként például a fölgálpusztítása is részben... Igen de, Kína, igen, de Kína ebben ugyanúgy részt vesz, tehát Kína ugyanúgy terror gyakorol például Tibetben, de kár lenne tagadni. Tehát, Tehát Kina... Vagy a japán partokig mennek a tengeratjáróig cirkálni egyébként japán felségű vizeken szokták. Tehát kár kérni. lenne Kínától várni azt, hogy majd a, azt a terrort, ami az Amerika, amit az amerikai Egyesült Államok gyakorol, azt majd de... az a világrend, amit ő diktál, az majd felváltaná, és egy szabad világ el, a, kérek, a ha, ha mondtam volna bármikor életem folyamán olyat, hogy Kína a demokrácia ö, bölcsője, és majd majd amikor virágba borul ez a gyönyörű Kína, akkor, akkor az nekünk milyen jó lesz. Én soha nem mondtam, hogy Kína az megmenti az emberek. Mi egy amerikai gyarmaton vagyunk jelenleg. Mi egy, ez, ez, ez itt egy provincia. Tehát ez az usa az egyik provinciája, ez a Magyarország. Itt ez a Gyurcsany semmi más, mint egy helytartó. Na most itt Magyarországon mi jelenleg pofázhatjuk ezt, meg üvöltözhetjük ezt, meg számonkérhetjük kérhetjük az usa ezt a rengeteg fegyvert, meg azt a borzalmas politikát. Ha kínai provincia lennénk... De Kínában is számon kérheted az amerikaiakon. Azokon igen. De ha kínai provincia lennénk, akkor garantálom, hogy ezt nem tehetnénk meg. már hogy Kínával de, kapcsolatban gondolod? Tudod, akkor máshogy mondom. nem honnan veszed, hogy nem vagyunk kínai akkor provincia más, is más Akkor mondom. Mi itt Magyarországon mindkét nagy világhatalmon, Kínán és az USA-n egyaránt számon kérhetjük és tesszük is mindazt a borzalmas undorító politikát, amit folytatnak ezek a világhatalmak. Ha kínai provincia lennénk, nem tehetnénk meg. Ezt mondom. Nem tehetnénk meg, hogy mindkettőn jó. Rendben, tehát egy fantasztikus szabad világban élünk, ebben megegyezhetünk, de ezen felül mit tehetünk még? Tehát mi most itt köszörüljük a nyelvünket ezeken a hatalmakon, és akkor mi van? Ezek tudod, miért engedik meg? Mert pontosan tudják, hogy semmiféle veszélyt nem rejt magában az, hogy mit pofázunk. Senkit nem érdekel. A nagy médiumok úgyis a kezükben vannak, ott úgyis a megfelelő propaganda folyik, ott úgyis, úgyis azt az agymosást alkalmazzák, ami, ami ahol reklámokkal öblítik át, az egyébként is könnyű információkat a fejedben. És az, hogy mi most mellékesen meg itt beszélünk mindenféle ilyen fegyverkezésről, az őket aztán egyáltalán nem érdekli. Ezért van ez a nagy szabadság, mert ez nekik éppen belefér. Azt írja nekünk, marci hogy Izrael azért nem költ fegyverre, mert az USA ad nekik évi 25 milliárd dollárt katonai segélyként. Akkor azt vonjuk le az USA-tól? Hát az a kérdés, hogy az USA azt elszámolja-e. Vagy pedig azon hát, felül... El kell számolni, hát nem lehet úgy odadni 25 milliárdot, hogy ez így hobsz, eltűnt. De Viszont... nem biztos, hogy abban Na, a, nem biztos, hogy abban a keretben benne számolni. Nem, el el, tudjuk, el, nem tehát... tudjuk, hogy ez az információ igaz-e, de ha igaz, akkor nézzük meg, hogy Izrael hova kerülne a listána a maga 25 milliárdjával. Hogyha hát, Izrael a maga 25 milliárdjával, Indiát még megelőzni, Szaudarábiát már nem. Az kínos, pedig Szaudarábia ott van a közelben, hogy a azért... országnak is felszólal. az, az nem, nem tekinthető ellenséges országnak. izrael, izrael számára nem? Hát nem kifejezetten tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok két legnagyobb szövetséges a régióban, Szaud-Arábia, illetve Izrael. Tehát azt nem mondhatom. most már lassan Irak is. Szövetséges. Hát, nem is. Szó, a a nyakadra lépek, akkor a szövetségesen vagy. Hát, hát, tehát felteszem a kérdést, hogy szövetségesem leszel, vagy ellenségem, és egy választ fogsz. De, amig, a, válasz az, de a választ is kikényszerítem. Tehát szövetségesen vagy, vagy az ellenségem, mondom ezt, úgy, hogy a torkodon állok. Igen, tehát a, tehát, a egy, kérdésben van a válasz. Nem, nincs válasz, mert ha mondod, át, hogy az ellenséged vagyok, azt így nem tudod, mert a GG-den a talpam rajta van, és így nem tudsz kipréselni egyszerűen hangokat a torkodon ezért. De csak bólogatni tudsz. Hát, igen, mert hogyha így megbozítod jobbra vagy balra a fejed, akkor még a végén eltörik a csigolyád. Tehát ilyen módon mondjuk könnyű szövetségesekre szerteni Az tény, hogy az Egyesült Államok ezt ilyen módon teszi. Azt írja ezen kívül Marci, hogy az orosz és az iráni, valamint a kínai költségek hatalmas Há, belső hármas kereskedelem miatt nem felmérhetőek. Tehát azt írja, hogy az oroszok, az irániak és a kínaiak egy ilyen hármas belső kereskedelmi komplexumot képeznek, és ezért nem felmérhető ezt a katonai ezt költségeik. Ezt ezt én sem különösebben értem. Szerintetek, hogy lehet demokráciát elvinni fegyverrel Irakba és Afganisztánba? Hát sehogy szerintem. De eleve nem is értem, hogy miért kell. Tehát ez az egy jó kérdés, hogy, hogy el kell -e vinnem a demokráciát oda. Egyébként nem tudom, hogy de nem ez nem demokrácia, amit oda de Nem tudom, hogy a demokrácia az olyan jól működik-e, és hogy mindenképpen minden körülmények között az, az egy ilyen felsőbbrendű eszmerendszer lenne-e. Tehát, hogy milyen. Például az a kérdés, hogy milyen alapon Rugoként szét több ezer éves tradíciókat, és mondom azt, hogy tényleg, te úgy kell élni, ahogy azt én megálmodtam. Milyen alapon mondom azt, hogy, hogy mondjuk hagyjanak ki fejlődési lépcsőket, és ugorjanak bele egy törvi, törzsi szervezettségből rögtön a, a polgári demokrácia keretei közé? Ez, ez egy őrültség, tehát ez nem működik. A másik meg az, az, hogy a demokrácia, amit ők értenek rajta, semmi más, mint a piacnak A, szabály, a szabályozó igen. elve, és so ami, ha, viszont so, ami viszont egyáltalán nem demokratikus. És érdekes módon a legritkább esetben az emberi jogokat értik ez alatt. Ezt is érdemes megfigyelni. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifegy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté.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 Az USA és a nyugati világ a szabadság illúzióját adja, de ez csak illúzió írja az SMS író. Sziasztok! Amerika, Kína, majd ha jön a vég sikoltozva, a rohangásznak majd mind, a fegyvereikkel meg nem mennek majd semmire. Hát én szerintem akkor fogják előni ezeket a fegyvereket, ezek a fegyverek, ezek arra valók, hogy mielőtt amikor. Ah, már... ahogy a ha a színpadon van egy pisztoly, akkor az. az, eldördül. az igen igen, az, de, de ez tényleg így van tehát, hogy amíg stabil a rendszer és fenntartható, addig mindenki a biztonságra törekszik, a biztonság az pedig az diktálja, hogy a fegyvert azt azért tartsa, hogy ezáltal garantálja magam biztonságát, tehát erre cél. célzatat. biztonság. Amikor, igen, amikor instabilá válik a rendszer, akkor a fegyver az egyre alkalmasabbá válik arra, hogy az instabilá vált, bizonytalanabbá vált viszonyok között foglaljak magamnak. Tehát úgy mindig egyszerűbb egyébként befoglalni újabb és újabb javakat, de bár soha nem tudni, mert ott van például a Szovjetunió, amikor összeomlott, akkor nem használták a fegyvereiket, pedig mindenük meg volt rá, minden okuk is meg lett volna rá egyébként, hogy egy kicsit... Hát de csak azért, mert jó, de ez Gorbacsov miatt van, tehát Gorbacsov nem használta ezeket a fegyvereket, de ha nem Gorbacsov lett volna ott, akkor az valószínűsíthető, valószínűs hogy használta volna, illetve ha nem Gorbacsov lett volna ott, akkor talán össze sem omlott volna az egész olyan módon, mert egyes történelmi. Jó, mindegy, érten de én, én, én ez hiszak... Gorbacsovtól távolált az, hogy ő beveszi az De hiszek abban, hogy uh, hiába van ezeknek a hatalmaknak ennyi ilyen, ilyen fegyverarzenájuk, nem biztos, hogy használni is fogják. Hát bízunk ebben? Már csak a gyerekeink, gyerekeink jövője szempontjából is, hanem a magunkéból. Gondolkozunk már azon, hogy miért is. Tehát miért kell ennyit költeni fegyverkezésre egyébként? És szerintem itt jön az a képbe, hogy, hogy valójában nem fenyegetettség van, hanem az az expanzió, amiről az egyik telefonálunk is beszélt, kifelé terjeszkedés, ami, ami igazából gazdasági szintéren zajlik ez a hadviselés, tehát az amerikai gazdasági érdekeket, azt láthatjuk, hogy diplomácia is állandóan nyomatja a, a neoliberális gazdasági modellt, és a, a fegyverek gyakorlatilag csak arra jog, hogy nyomatékot adjanak ennek. Tehát az amerikai gazdaság már nem olyan erős, viszont a fegyverek árnyékában azért mindenféle jó ö, egyezményeket meg lehet, alá lehet írni. Saudarabia USA féken van, a királyi család és a teokrácia hatalom megtartása miatt vásárol amerikai fegyvereket, de az USA megszabja az, az, ara, az araboknak, hogy hova, Hova telepíthetnek például rakétákat, repülőket, valamint arra ügyel, hogy ne képezzen az araboknak technológiailag hozzáértő embereket? Mit mondjak erre? Velem nem egyeztetett se az MSP se az SZDN, jó? jó te tényleg előre. Miről? SDS, ugye nem egyeztetett a koalíciós együttműködésre az MSZP vagy az SDS, úgyhogy ők rá, rá nem vonatkozik a koalíciós alkujuk. E, ezt, ezt most miért? Ezt te meg tudod magyarázni nekem hogy miért kaptuk ezt az SMS-t? lehet hogy a hírekben hangzott el valami, mire nem Nem ki? ez ilyen hisztéria. Nem tehát lehet, hogy a hírekben valami, és mi az nem, elvár, nem, nem Elvárják tőlünk, hogy ilyesmivel foglalkozzunk. Hát tehát így, Folyamatosan gyurbánoznak minket, hogy azért, hogy mi ezzel kapcsolatban, tehát így próbálnak kísértésbe vinni minket, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen ami számunkra ami De Legalább ügyesebben, harapunk. srácok. Tehát ki lehetne arra is térni, hogy miért vannak magyar csapatok Afganisztánban, meg Irakban, hogy ha már a, ha már a fegyverkezésről beszélünk, akkor legalább beszéljünk így. Négypárti négy egy, egy, együttműködésben, tehát hogy azt kell tudni, hogy négy párti közös, négy párti egyetértésben küldtük mi oda azokat a csapatokat. És nem hívtuk őket haza. De nem ám. Nem értem, hogy az internetkorában miért nem lehet interneten szavazni? Esetleg SMS-ben? Na jó, ez is. Nagyon komolyan azt is egyébként, ahogyatok, és ez is jó lesz, mert azt még jobban lehet manipulálni, mint azt, amikor te papíron szavazol. Sziasztok! Miért nem teszitek azt, amit például Amerika nem? Vagy úgy akartok járni, mint ők, elpusztulni, mint ők, ha jön a vég? Kár lenne, értetek? Az ilyen emberekre szükség lesz az új világban. Ez is teljesen értelmetlen volt, én nem értettem. De egyébként meg tök mindegy, hogy azt tesszük, vagy nem azt tesszük, amikor jön a vég, akkor ott hogy te mit tettél előtte, azt nehezen fogod tudni magyarázni a, a szökőárnak, tehát hogy de én, de én kiabáltam, hogy ez így nem jó és közben elsodornak a 30 méteres hullámok meg felperzselő 550 50 C fokos sivatag közepén nem, nem hiszem, hogy tehát ez nem ezen múlik, hogy ki mit tett, hanem ez szerencse kérdése lesz, hogy az apokalipszist azt túléljük, vagy Azért nem. Azért pénz kérdése is lesz szerintem, amikor majd jönni fog az apokalipszis, amit én úgy képzelek el, hogy egy ilyen tényleg, egy ilyen világméretű természeti katasztrófa formájában, ami megnyilvánulhat, gondolom, mindenféle hurrikánoknak hatalmas árvizeknek, illetve iszonyatos méretű szárazságnak a szájnak a formájában. Így igazából ezt a hát három Egyet fül... tudunk, hogy vagy hideg lesz, vagy meleg, vagy száraz, vagy túlcsapadékos. Tehát valami lesz, ami nem hát, olyan, mint amit hát referkészítünk. Nem, nem, túlcsap... nem úgy mondanám, hogy túlcsapadékos, hanem túl olvadékos. Tehát én ezt inkább így fejezném ki. Tehát a... nevülete... valamiből vagy túl sok lesz, vagy Igen. túl kevés. Ez biztos. Igen. Na most, tehát az egyensúly, tudod, az, az fog föl, fölborulni. És akkor én, hát igen, és akkor én úgy képzelem, hogy egy idő után majd, amikor meg ráadásul majd bizonyos mértékben el is fog harapózni a, a szindioxid mennyisége a légkörben, és a, a, már mint az oxigén légköri mennyiségének a rovására, akkor egy idő után ez már fenntarthatatlan lesz, és létre kell hozni egy mikrolégkört, ugyanúgy, ahogy létrehoztuk a mikrovárosokat a plázák formájában, ahol ugye, városok. Igen, ahol ugye nincsenek hajléktalanok, meg nincsenek ilyen, nincsenek, nincs bűz, nincsenek nincsen kutyaszar, meg ninc, nem tudom én, nincsen, nincsen, nincsen bűnözés, meg semmi ilyesmi, tehát ugyanilyen módon létre kell hozni majd a, a, ezeket az üvegburákat is. Tehát létre fognak jönni üvegbúra alatti városoknak, és akkor majd a pénz az. Pont a pénz lesz a döntő, hogy ki tudja bevásárolni magát az üvegbúra alatti civilizációba, és kik lesznek azok, akik az üvegbúrán túl, az üvegbúrán vagy a üvegsátron kívül élnek, és kik Te lesznek azok, akik felperzselődnek, illetve megfulladnak, illetve... Te hol élnél? Hát én szívesebben élnék az üvegbúrában, és szerintem nincs olyan ember, aki... Akár... Hát a nyugati civilizáció bizonyos értelemben egyébként egy ilyesfajta üvegbúra.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 Meggyőződésem, hogy az apokalipszis elkerülhetetlen, és főleg azért gondolom ezt így, és főleg azért gondolom ezt ennyire biztosnak, mert nem nagyon... Mert nem teszünk ellen semmit. De nem csak, hogy nem teszünk ellenes semmit, hanem mindent megteszünk érte, és nem teszünk semmit azért, hogy az a folyamat, amely felé visz minket, akár csak lelassuljon. Nem is hagyjuk magára, hogy hátha magától megáll a folyamat. De még csak azt se csináljuk, hogy mondjuk az erőfeszítéseinket, hogy magunkat az apokalipszisbe juttassuk bele, azt mondjuk ezeket az erőfeszítéseket mondjuk megfelezzük, és mondjuk fele annyi energiát fordítunk erre, Mondjuk ez azt lehetne mondani, hogy ez semmiféle reménnyel nem kecsegtetne minket. De meg de... ennyit sem teszünk. Hogy, hogy mondjam, tehát nem fogunk vissza abból a, a... a hisztérikus önpusztító lendületből, amelyre felé visszavonulunk. Tudjuk, el. hogy nem lenne jó, hogyha visszafognánk magunkat, ennyire, amennyire te mondod, de legalább a jó szándék, az akaratot, tehát legalább lehetne kommunikálni, hogy próbálkozunk, próbálkozunk, de nem megy. De nem, de még hmm. még ezt sem mondható el. Robikám, ha jön a világ vége, te fogsz először megdögleni, írja az SMS író. Hát ez igazán kedves. Hm. Az apokalipszist azok az emberek élik túl, akik most még a harmadik világ nehéz körülményeiben élnek. Ők majd kezdik a nulláról újra. Írja ami ki. és ez nagyon szimpatikus egyébként, nagyon de ez, ez emberarcú, olyan, de nagyon naív ugyanakkor. Ez egy kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy aki a jól viselkedik, az majd a Mennyországba jut, és akkor most szegények, aztán meg majd ott gazdagok lesznek, és akkor megfordul, és tudod, tudod, de igazából én nem hiszek abban, én azt hiszem, hogy a harmadik világot, az, ez a fajta embergenerált apokalipszis ez még súlyosabban fogja érinteni, pontosan azért, mert nekik már most is ö, gondot okozza az ivóvíz, miközben mi ivóvízbe szarunk, tehát ö, hogyha azt nézed, hogy mennyire nagy probléma mondjuk Bangladesben az, hogy tiszta ivóvízhez jussál, ehhez képest mi fogjuk azt az ivóvizet, amit meg lehetne inni, abban fürdünk, abban ürítünk, és azzal mosjuk az autóinkat, és ez egyszerűen látható, hogy a probléma az náluk sokkal hamarabb fog kiütközni, sokkal mélyebb lesz, Míg mi valamit kitalálunk rá, és a kis üvegbúránkban elérdegérünk. Szalai írja, hogy majd Orbán megold mindent, de ez azt a Szalait, ezt figyelem egy ideje. Ez a Szalai, ez minden nap küld nekünk egy SMS-t, amiben Orbán cídja. De minden nap, tehát minden nap ír egy ilyet, hogy... Hogy nem majd az Orbán, hogy az Orbán, hogy a nagy szájú, hogy az most már tényleg polgárháború, hogy az most már tényleg felháborító, hogy miért nem takarodik el most már, és minden nap, de tényleg, és így, most így... Ja, így de kitérnek el Orbán, de, tehát de, de, ez egy, te, bohóz, ez szart, egy jancsi, de tényleg, mit foglalkozunk mi ilyen de, de, de, de, de még a bohózok közül is a kevésbé érdekes, <haz> hát mert a krimel ennek az jobb, jobbnál, az tény. De, tényleg, és, na jó, itt van viszont egy érdekesebb esemes, Lusitánia, Pearl Harbor Mind támadás volt az USA ellen, mégsem voltak a területeik érintve, sőt szarrá keresték magukat. Idő az SMS író és nehéz vitatkozni ezzel. Haló haló. Haló. Haló. Úúúú, csodásan viszont kérjük, halkítsd le a a, a rádiót. Egy másodperc, mert nem gondoltam, hogy fontadásba kerülök vagyok és lehetően maradtam egy-két dologról de az elején soroltátok itt a fegyverkezéseket és valahogy Izrael kimarad belőle uh -huh. igen de később aztán valaki küldött nekünk egy hogy Izrael úgy, úgy szerepel a listán hogy az USA-tól kap nagy támogatást és akkor mi azt mondtuk, hogy most ezt cáfolni nem tudjuk, tegyünk úgy mintha ez, ezt elfogadnánk tényként és akkor a 25 milliárdjával bekerült India mellé előkölő középmezőnybe az mm -hmm. azt mondom, nem maradtam, mert nekem volt egy kis dolgom, csak hogy elkezditek sorolni, és egy kicsit így megállt bennem az ütőről, hogy hoppá, mondom, pont ő maradt ki. Uh -huh. hát mi, is, mi is felfigyeltünk erre. <gül> Tehát akkor pont lemaradtam, akkor erről. Uh -huh. Ez történt. Köszönjük, de, hogy hívtál minket. De nagyon uh -huh. jó, jó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Aló, aló. Ö, szervusz, csak annyit szeretnék mondani, hogy beszéltetek itt nagy rakétákról, meg távirányítású repülőgépekről, de arra nem gondoltok, hogy például egy 55, 56 os lőszer, amit az amerikaiak általában használnak, hogy az mennyibe kerül. Tehát egy darab lőszer az olyan 60 forint. És, és akkor ezeket pufogtatják rendesen nem számolják. Hát megnéztek egy filmet, akkor mennyit lőnek el ott, és hát a valóságban az amerikaiak a tűzerővel pótolják az ember hiányt. Hát akkor, tehát itt nem, itt nem a repülőgép a nagy buli, hogy eladják, hanem a hozzávaló lőszer, meg nem a gépkarabélyi a nagy buli, hogy eladják a Kalasnyikovot, meg az M16-ost, hanem a hozzávaló lőszeret. Ha Értem, ez olyan, mint amikor az ember nyomtatót vesz, és akkor a nyomtató viszonylag Égen, olcsóda, a patról, patról. a toner, az már igen, ott már igen, men, tehát itt, a, itt És ez nem kell reklám. Tehát itt nincs reklámköltség, nincs. itt pénz van, hogy bejusson a az én fegyverem. Ezért reklámozzák is, mondjuk úgy reklámozzák, hogy filmekbe beleteszik a lopakodót, és akkor úgy mondja, hogy nekünk van ilyen csoda fegyverünkben. Igen, szó, csak azt akartam mondani, hogy itt nem a nagy pénz, tehát nem az a nagy pénz, amikor megveszek egy vadászgépet, persze az is nagy pénz, de egy országnak általában az nem, nem olyan nagy tétel hanem ahhoz a fegyvereket, plusz a pilóta, stb. És a lopagodó fegyverekre is, ha megnézitek, vagy a távirányítású predátorra is most már fegyvereket raknak azért, hogy el tudják adni, hogy még több pénz legyen belőle. És mondom még egyszer, ez nem kell reklám, nem, nem kell marketing semmi, egyszerűen eladják és használják. És sajnos használják. Igen. Mi ez a predátor, mert én a, a predátor ismerem? az a pilóta nélküli felderítőgépnek indult, aztán most már van rajta szájvin, ez a lég. Hát az... Lelegő levegő rak. És durván lenyomja az alien, az, az azt is láttam. Plusz, plusz gépágyút szerelnek éppen most rá. így lesz vadászgép. Így van, tehát itt az a buli, hogy a fegyvert eladják Aha. hozzá, tehát és ahhoz a lőszert. Aha. Hát nézzetek meg Magyarországnak mai napig a grippenek nélkül repülnek szinte, mert nincs rá pénz. Hát jó, de nekünk nem is kell fegyver, de hát Nem, mi, mi persze, nekünk a... nem, nem, nem, most én katona... De egy úgy adjunk. értem, hogy hát, hogyha jön egy, jön egy támadógép, akkor mi azt kiütjük a nem kell <gül> -e nekünk ide rakéta. <gül> igen, úgy, berepülnek paksik, hogy észre se vesszük, igen. Na most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Magyarországon baromira nem volt lett volna szüksége ezekre a drága vadászgépekre például, hanem vett volna inkább szállítógépeket, hogy a katonáit el tudja látni Afganisztánba és Irakba, mert a kirökezet... Hát, hogy nem kéne a katonait Afganisztánba meg Irakba küldeni, és akkor nem kéne őket hát, igen, meg. persze, itt az már az alap. tehát én addig nem akartam lemenni, mert én is katona vagyok, de Hát de nem, nem olyan jó dolog a honvédelmet úgy képzelni el, az hogy 50 a, a re vagyunk. Hát már mi is megvédtük a magyar határokat a Donnál, nem? Hát igen. Igen szóval nem, nem, nem, célszerű, nem, célszerű, nem célszerű nagyon messzire menni, ha az ember a hazáját akarja védeni. Inkább csak veszélybe sodorni Na, jó, tudja az ember a hazáját ilyen módon. Na azoknak a katonáknak a helyzetében, akik kint vannak a Kakvisztánban. De persze jó pénzért mentek oda, de annak is van valami oka. Tehát azért megy érdekes módon, azt is meg elni, hogy az amerikaiaknak az olaj érdekeit meg fegyvergyártó érdekeit már mint ezeknek a hatalmas cégeknek meg multiknak a pénzét általában nem ezeknek a hatalmas cégek cég vezetőinek meg multinacionális cégvezéreknek a gyerekei vívják ki hanem éppen hogy, hanem éppen, hogy a csórók, tehát azok Igen, akik előtte Igen, segédmunkások voltak vagy betanított munkások Igen. voltak, tehát már otthon is a rendszernek a vesztesei voltak azok mennek el az Irakban meg Afganisztánban meghalni azért, hogy sok milliárdot kereshessenek a csak én azt akarom mondani, a hogy az a, az a katona, az a magyar katona, aki kimegy Afganisztán-bérekbe, az nem azért megy ki, hogy húda jó katona vagyok, meg hújölni ölni akarok, hanem azért, hogy hazajön az utána, akkor családi házat, esetleg kocsit tudjon venni, és a családját rendesen ellátni. Most a magyar hadsereg az egyáltalán képtelen arra, hogy ellássa ezeket az embereket normálisan. Mert, mert azt az, tudott, az amerikai költségvetésben egy igen nagy tétel például a logisztika. Na jó, azért azt is hallottam, hogy az amerikai uh, katonák, amikor hazajönnek a veteránok, meg a sérültek akkor igen, aztán tajnak a fejükre. Ez dolog. Szóval ott megint működik egyfajta propaganda, egy marketing, Ö... hogy milyen visel bánunk a katonáinkkal, aztán amikor hazajönnek és már nem figyeljük a sajtó, akkor nem foglalkozik. Persze, Köszönöm. na én nem azt mondom, csak... Azt mondom neked, hogy Magyarországon, hála Istennek még eddig más a helyzet, mert ha valaki kint megsérül, vagy nehogy Isten meghal, azért az állam próbárólag gondoskodni tollig. Tehát de tudsz valamit arról, hogy mennyit költ Magyarország a had hadsereg? A GDP 0,75 át Még a NATO meg is rótta Magyarországot, azért, meg keveset költ. Azt hittem, hogy azért, mert alacsony a GDP-nk, mert az is biztos igaz. Nem, a GDP-nek egy bizonyos százalékát kell költeni a NATO tagállamoknak, és mi nagyon keveset költünk. Mennyi százalékát kell? Azt hiszem, hogy 1,5, de biztos mm. lesznek esemesek, hogy megcáfolják, én azt hiszem, hogy 1,5. De hogy azt lehet mondani, hogy nagyjából a dupláját kéne költeni. Annak igen, mind, igen, költeni igen. Mind. igen. Ez mi, még, mi még nagyon alul teljesítünk, hála Isten. Csak ennek a katonák hiszák meg a levét, akik kint vannak külföldön. Meg a belföldi katonák is, akik itthon vannak. Köszönjük, hogy hívtál minket. Köszönjük, halló, szépen. Hello, hello. Nihány SMS. Az lehet, hogy nem volt szükségünk a gépekre, de nem is vettük meg, ha jól tudom, hanem béreljük. Ez ám az üzlet. Igen, igen, hát lézing. Azt írja az SMS író, hogy az apokalipszis nem fegyverek, természeti csapások, hanem ideg panások formájában jön el szerintem. Ez a XXI. század pestise. Szerintem így is, úgy is, meg amúgy is. Tehát szerintem most egy olyan csodálatos korban élünk még, amikor mindezek a csapások egyszerre várhatóan bekövetkeznek, vagy legalábbis nagyon sűrű lesz a, a elkevetkezendő száz év. Hát, azt hiszem, nem sorállományú katonák vannak Irakban, sa többi, mint pénzért megy ki, és kisebb az esélye, hogy megsérül, mint hogy én leessek az állványról. Ez is egy SMS. Ez lehet, de akkor is részt veszünk abban a háborúban. És egyébként, hogyha jól tudom, akkor Magyarország hivatalosan vesz részt az iraki háborúban. Tehát, hogy... Mi meghívót kaptunk, vagy hogy, hogy érted a hivatalost? Hát a hiva, hát, hogy... Ő... Tehát, hogy nem arról van szó, hogy különböző magyar állampolgárságú emberek magán besorozták volna magukat. A, a magyar honvédség vesz részt, így értem, hogy hivatalosan. Nem hiszem, hogy naív már, mint az, aki azt gondolja, hogy majd aki felkészül, az majd túlél, vagy hogy is, vagy hogy a szegények, a nyomorultak, meg a, meg a, a megszomorítottak fognak túlélni. Azt írja Miki, hogy majd pont ők tudnak alkalmazkodni, nem a bangladesiek, hanem azok, akik még éppen, hogy csak emberek, akik most esőerdőkben élnek, még éppen emberi szinten. De, de mihez alkalmazkodnak ők? Aztán még azt sem fogják tudni, hogy miért változott meg az éghajlatuk mondjuk 20 éven belül. Tehát mi legalább készülünk rá, mondjuk tegyük azt, hogy Tegyük fel, hogy, hogy nálunk van esély arra, hogy olyan létfeltételeket teremtsek magamnak, amikkel túlélhettek egy katasztrófát, de ők hogyan egyszer csak a fejükre szakad az ég, és nem tudják, hogy miért. Szerintem ők lesznek a legkiszolgáltatottabbak, én így gondolom. Egyébként meg egyre kevesebb ilyen ember van. Milyen? Hát aki természetes körülmények között él. Mondjuk erdőben. Hát igen, nem tudom, hát de az ki... biztos, hogy sok kiszolgáltatott ember van. Tudja, hát, hogy, ő, tudi, hogy, hogy ez, a, ez a törzsi nemzetségi szerveződés ma a világban. Nagyon-nagyon-nagyon háttérbe szorult. Szinte alig, alig élnek így emberek ilyen módon. Robi, szerinted a természet erejével elbír a technika? Üvegbúra? Szerintem szart sem fog érni. Most nézd, létezik klíma. Tehát az, az hogy egy szobában vagy és beklimázol magadnak, az is egyfajta üvegbúra. Tehát ezt most érted. Csak nagyobban kell elképzelni. Azért az ember nagyon sokat És hát az... fog kerülni, tehát igazából az lesz a probléma, hogy nagyon költséges lesz. Ó, természet erejével elbír a technika, tehát most érted? Ez ugyanolyan érv, mint amikor, mit tudom én gondolom, hogy a század elején még mondtak ilyeneket, hogy a természet az a, az a gravitáció, és akkor most elhagyni a Földet, űrhajó, és majd a holdra. Hát a természet az az embert arra rendelte, hogy a Földön éljen a természet a természet erejével, elbír az ember, aztán elbírt az ember a természet erejével, jó, és eljutott hát a holdra. Az más dolog, hogy ki el a holdra, a hárman el a holdra, tehát hogy ne vicceljünk már, hogy eljutottunk a holdra, nem jutottunk el a holdra, itt rohadunk meg a földön, tehát ez Valójában tényleg nem bírunk el a természet erejével, mert az, hogy nagy látványosan fel tudunk küldeni 30 évente egy petárdát az űrbe, és akkor ha szerencsénk van, vissza tudunk vele jönni, így ketten, az azért erős, nem? Jó, attól még az embernek ez sikerült. tehát ez, ez egy. Tehát most semmi értelme nem lenne több embert fölvinni a oldra, mert ott döglenének meg. Most hagyjuk már, hogy így nem jutott nem föl több ember, csak három. hogy Ez nem egy rutineljárás, erre akartam. Üveg... Jó, hát ez az üvegburadorog, tehát figyelj! Iszonyatos pénzeket költünk fegyverre. Majd amikor kiderül, hogy az ellenség az nem ott van a másik oldalán az óceánnak, hanem itt körülöttünk mindenhol, és mi tettük ellenségünk ki a természetet, akkor majd ezeket a pénzeket, amiket eddig fegyverkezésre költöttünk, vagy. Azt több fegyverre mindre. fogjuk költeni, hogy megvédjük az üvegbúráinkat? Előbb-utóbb előbb rá kell költeni az üvegbúrákra is. Nagyon nagy költségek lesznek, de városok fognak üvegbú, alatt élni, Na, hogyha, hogy most hogy aztán azok a városok mennyire lesznek élhetőek, az aztán egy jó kérdés. Lehetséges, Menjbe hogy nem a lesz és szerintem olyan lesz egyébként. Csak talán kevésbé lesz díszes, mert talán nem lesz már aranyi keret, hogy az ember úgy azért Nagyon díszes a vesztend. Hát úgy értem, hogy jó. Szent Péter katedrális belülről. igen, igazad van. ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ Akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Azt mondom, nekem, hogy miért van az, hogy az emberek szinte kivétel nélkül azt mondják most már, hogy baj van, közeleg valami nagy természeti katasztrófa, méghozzá olyan, amit nem tudunk megállítani. Tehát most nagyon sok ember mondja, hogy, hogy ha lesz valamilyen változás, akkor nem leszünk annak urai. És mégsem teszünk semmit. Senki. Hát azért, mert senki sem érzi magáinak a problémát. De ez egyébként ez a, ez a felelősség áthárításából fakad. Tehát amikor én létrehozok egy terméket, amely terméket értékesítek, és amely értékesített terméknek a hasznát lefölözöm, és ezt zsebre vágom, akkor ebből visszamarad egy csomó szemét. De ezt a szemetet, ezt már nem vágom zsebre, tehát a profitot zsebre vágom a szemetet, azt meg elszórom valahol, tehát így azzal mondjuk más embereknek, és nem csak jelenlévő embereknek, hanem a jövőben születendő embereknek az életét szennyezem. Na most, ez a szemlélet, hogy É, az én tevékenységemért csak részben vagyok felelős, vagy csak részben ö, rám vonatkozik annak az eredménye, a következménye. Mert az eredménye az egyrészt haszon, másrészt meg járulék. Tehát ilyen járulékos terhek. Na most a hasznot azt lefelözöm, a járulékos terheket azokat meg, azokat meg el, elhárítom. És pontosan ugyanígy teszek a felelősséggel is. Tehát ami ebből rám nézve haszon, mondjuk presztízs azt magamra vállalom, az engem gazdagít, az engem fényez, az az én presztiszemet emeli, ami pedig ebből következmény, ahhoz pedig semmi közöm nincsen. Tehát a légkörnek, a széndiokszid tartalmáért senki nem érzi magát felelősnek, azok se, akik autóval járnak, vagy motorral járnak, azok se, akik olajcéget vezetnek, meg azokkal, se azok se, akik meg hatalmas gyárakban tüzelik el a, a szenet. Tehát senki Senki, ez, viszont, senki. ez viszont azt jelenti, hogy az ember nincs felkészítve arra a helyzetre, hogy kezében tartsa a földgolyót. Tehát az ember az egy olyan lényegében öntudatlan lény, aki így eljátszadozik és nem érzi tetteinek súlyát és nem érez felelősséget. Illetve ha érez is, akkor nem tud vele mit kezdeni. Tehát ilyen katatón állapotban van, nem tudja megoldani, és, és ez globálisan jellemző most az emberiségre, illetve nyilván van egy-két ember, aki tesz valamit, de a többség, a nagy tömeg az nem. Viszont azt jelenti, hogy akkor bele van kódolva az emberbe az, hogy elpusztítsa önmagát. Így. És nem fegyverekkel, és hiába költ ennyit fegyverekre, Fegyverekkel nem pusztítja el önmagát, ez látszik, mert ha, mert ha elpusztítana, akkor már megtette volna. Tehát ha ez az ösztön. Mm, még elpusztíthatja. Ha, ha ez Kenény az ösztön, múlt ez az Ez az ösztön belennek be kódolva az emberbe, már volt alkalma, hogy elpusztítsa. É. Ott volt a kubai rakétaválság. Hogyha akkor a két oldalon, amikor a kubai rakétaválság volt, nem egy Hruscsov és egy Kennedy van, hanem mondjuk egy stálin és egy Nixon, vagy egy Eisenhower és egy Brezhnev, akkor simán Miért nem mondtál, miért nem mondtál Hitlert? Már félsz, hogy utána gulágoznod kell, vagy mi? De nem, hát most azért próbáltam valamennyire történelmileg azért hűen eljárni. Tehát azért Hitlernek nem volt fegyvere, de Sztálinnak, Eisenhowernek. Nem sokon múlott, hogy itt hát nem Nem sokon nem múlott, de tehát ezért említettem. Tehát a kubai rakétaválság az 63-ban zajlott, hogyha jól emlékszem, gyakortájt. Akkor... Ez a két ember, ez meg tudta ez beszélni egy forró drótom, hát az az Kruscsov az és Kennedy. Az a köpcsős kopasz ember, aki a cipőjével csapkodta a pulpitust az ensz ő egy felelősségteljes figura volt. Hát ebben a helyzetben annak bizonyult. Hát és nekik köszönhetjük a És Mi ha az emberek mindannyian azok ilyen helyzetben? Hát nehéz elképzelni mondjuk Sztáléről ugyanezt. Igen? Ugyanilyen felelősség. Egyébként Kruscsov ideje alatt készítették annak a tenger a terveit, aminek ami maga lett volna egy, egy atombomba, valami elképesztő méretű nukleáris töltettel, cirkált volna folyamatosan a, a világon körbe mindenfelé, és hogyha megnyomnak egy gombot, akkor felrobban. Tehát, hogy az lett volna a lényege, hogy egyben egy, nem... Nem elérhet, kell is hogy... ahonnan sehova. És, és tulajdonképpen nem az lett volna a célja, hogy elpusztítson vele egy, egy országot az illető, vagy egy-egy várost, vagy egy akármilyen régiót, hanem a földet. A Kárpát-medence a katasztrófák után is lakható lesz, az Zolcsi. Köszönhetően a jó fekvésének. Kérdés, hogy meg tudjuk-e védeni? Csitul. Zolcsi, még nem tudod, hogy milyen katasztrofák jönnek. Tehát hogy most így, ha így úgy vesszük, hogy így ha lehet, akár lehetséges, de simán lehetséges, hogy például tökre nem. Tehát lehetséges, hogy egy hurikán pont elébe fogja csapni. Tehát, nem, hogy... nem, mert a, tényleg a környező hegyek azok megvédik az ilyen jellegű nagyobb viharoktól. Tehát ez tény, hogy. S a Duna megatisza, hogyha mondjuk alpok... a mondjuk folyamatosan árad. Ha igen, az alpok, hát igen, mondjuk az alpokban felolvad az a rengeteg mennyiségű. Ha mondjuk hó... két hónapon keresztül jég. folyamatosan árad a Duna meg a Tisza, akkor mi lesz itt? Mert mi, mi egy medencében vagyunk, és arra kell figyelni, hogy a medencéket néha megtöltik vízzel. Tehát nekünk csak egy fontos, hogy le is folyjon az a víz. Azt a dugót, azt ki tudjuk húzni. Szóval, én, én itt ír egy nagyon érdekes sms TS. Azt írja, hogy üvegbúra, majd jön az Alkaida a bazin a üvegvágójával. Újabb gyönyörű célpont nekik. És ha nem, gondolok, is, nem is az a lényeg, hogy felvágni az üvegbúrát, hanem belül lenne az üvegbúrán. A, tehát az, a terrorista célja nem az, hogy behatoljon, hanem hogy bent legyen Várjál, de nem tudom. Lehet, hogy az, hogy oda bent ne legyenek. Lehet, hogy lehet ez is a célja a terroristának. Tehát ha belegondolok a World Trade Center megtámadása is ez ellen az üvegbúra ellen zajlott. Tehát igazából a World Trade Center... Nem, szerintem a World Trade Center az egy fegyver volt. Tehát ők ott nem embereket támadtak, és nem egy üvegbúrát, ahol emberek védték magukat, hanem egy fegyvert támadtak, amivel a világot támadják. Szerintem a World Trade Center az egy védelmi gazdasági rendszernek a szimbóluma, illetve a működtetője volt. Szerintem Ez a két meg, szerintem meg, egy üvegbúra szerintem volt, szerintem amely üvegbúra mögött mi most itt lepzik. Nem, működik. az nem, nem üvegbúra volt. Ott emberek nem megvédték magukat a, világ, a környező világ szörnységeitől. Hát Biztosítottak egy olyan rendszert? Nem, hanem, hanem építettek egy rendszert, támadtak. Az a rendszer terjeszkedett. Az, az, egy, az egy rakéta. Te azt állítod, hogy a World Trade Center volt a halálcsillag. Én azt mondom, igen, hogy, azt a, azt, mondod, rendet, hogy Billán, azt, a azt a gazdasági rendet képviseli, nem, hanem a terroristák szemszögéből. Tehát én nem, nem állítom ezt, hanem azt mondom, hogy mit gondoltak a terroristákról, a miért volt fontos nekik éppen azt megtámadni. Azért, mert az a rend, az az a rendszer, az az a gazdasági rendszer, ami őket fenyegeti, ami őket meg akarja változtatni, a saját igája alá akarja hajtani. Az nem egy védekező reakció, a kínai nagy fal az védekezés. Igen, az védekezés. De a World Trade az nem. Azt Terjesztette egy gazdasági modellt erőszakosan. Mármint annak egy szimbóluma, tehát nem a World Trade Center terjesztette, nem mondok én ostobaságot, de annak egy szimbóluma volt, és ezért támadták meg. Ennek a tudatszintnek ez a gyümölcse. Az apokalipszis, a kényszer a megvilágosodásra írja a lacek és hogyha nem jön nekünk össze de a megvilágosodásra várjál, tehát egy ez hisz, egy hisz, személyes a várjál. azért a személyes apokalipszis az mindenkit vár Jó, de, a de személyes Lacek apokalipszis hiszabban. az a halál tehát te ugyanúgy meg fogsz halni mint 500 vagy 5000 évvel ezelőtt meghaltál volna a megvilágosodás az szerintem egyéni szinten úgyis egy, egy, egy, egy kényszer ilyen értelemben Hogyha meg kell világosodni, mert úgy is meg fogsz adni, most kollektív megvilágosodásról beszél Lacek szerinted? Tehát arról, hogy majd az emberiség közösen világosodik meg, tehát létezhet egyáltalán ilyen elképzelés? Nem, nem tudom, hogy Lacek úgy gondolja e tényleg, hogy van, a, van az apokalipszis, ami egy krízis helyzet, és akkor az emberiség a krízis helyzetben hirtelen összerántja magát is felelősség teljesen dönt majd, mert rájön a nagy nyomás alatt, hogy mennyire eltékozolta ő eddig az életét. Nem, nem tudom. Én úgy tudom, hogy az embereknek egy nagy része krízisben összeomlik, egyszerűen nem tud semmit csinálni, kataton módon megáll. A másik része hisztériás rohamot kap, tehát hogyha például van egy, van egy nagy baleset, vagy egy ház összedől, akkor van, aki csak ott törjön, meg sikítozik, meg félrebeszél, és egy nagyon kis részük az, aki ilyenkor képes cselekedni. Racionálisan. Na most én szerintem az emberiség számára nem lesz egy nagy globális megvilágosodása az apokalipszis, hanem ez a helyzet, ez lesz. Visszatérve az üvegbúrára, nem vagyok meggyőződve arról, hogy a fegyver meg, a, meg az üvegbúra az különböző dolog, szerintem egy és ugyanaz. Mert hogy azok kerülnek az üvegbúrán belőle, akik felelősek azért, hogy üvegbúrát kellett létrehozni, akik élhetetlenné, lehetetlenné tették az életet az üvegbúrán kívül. Tehát egyidejüleg fegyver és egyidejüleg védekezés vagy védelmi rendszer, hogyha ez értelmezhető. Értem? Tehát akik az üvegbúrát támadják, majd az nem lehet tudni, hogy miért támadják. Azért, hogy beköltözhessenek az üvegbúrába, azért, hogy elpusztítsák az üvegbúrát, és akik az üvegbúrán belül vannak, azok is ki legyenek téve azoknak a környezeti katasztrófáknak, amelynek ki vannak téve az üvegbúrán kívül élők, vagy pedig azért, hogy bosszútáljanak, azért, hogy a föld élhetetlen és üvegbúrában élhető csak túl a környezet. A bosszú az mondjuk egy létező motívum a, a közelkeleten, az biztos, de hogy önmagában a bosszú motiválja -e mondjuk a jelenlegi terrorizmust, azt nem hiszem. Zoli azt írja, hogy ha az MSZP négy éves országlását túléljük, akkor egy klímakatasztrófa vagy egy ellenséges hatalom már nem árthat nekünk. Hát a magyarok mindent túlélnek, tudjuk ezt. Haló, haló! Haló, szóval én azt szeretném mondani, hogy szerintem egy üvegbúra nem hiszem, hogy megvédelne szóval ameddig nem jövünk arra, rá, arra a pontra, hogy hogyan keletkezett az élet, addig nem tudjuk mi mesterséges életet teremteni vagy És ha tudunk, az, az valami torszületet beszél mesterséges életről, most az üvegbúra az nem mesterséges életet jelent, az üvegbúra az egy mesterséges környezetet jelent, ez nem élet igen, de hát, az nem. nem fog minket megvédeni de hogy, hogy, hogy, hogy miért ne védene meg, vagy miért ne védhetne meg Például a napszintől, hogyha túl sok jön be, ugye, mert hogy az ózon tönkre akkor nem hiszem, hogy aztól meg... Na jó, de hát mesterségesen tartjuk fenn az üvegbúrán belül az egyensúlyát a széndiokszidnak és az oxigénnek adott esetben. Majd hát napelemekkel ezen... nap sötétítjük el az üvegbúra tetejét. Nem vagyunk olyan szinten, hogy ezzel képesek hát, legyünk. Na jó, de hát miért nem vagyunk olyan szinten? Mert nem, e, nem a fejlődésnek ebbe az irányába investálunk. Hát majd, de. hogyha ebbe investálunk, akkor majd eljutunk erre a szintre. Hát az a kérdés, hogy milyen, milyen irányban fogjuk a, a, a pénzt elkölteni, mire költjük el a pénzt. Hát most egyelőre úgy néz ki, hogy nem ebbe az irányba megyünk, hanem. Hát igen, az, most mondom, érsz, az, akkor fogunk elindulni ebbe az irányba, hogyha nyilvánvaló lesz, hogy üvegbúra nélkül nem megy. De már de, most is nyilvánvaló, hogy nem megy, csak annyira individualisták vagyunk, hogy ki nem szorja le, hogy a gyerekeimnek megy -e majd üvegbúra nélkül. Nekem még megy. Pontosan csak mikor erre rá fogunk jönni, addig, ha -e már késő lesz. Jó, hát szó, hát, nem szó, nem biztos, hogy késő lesz, de, de sanszos, hogy, hogy későn reagálunk, de azért még adjunk egy esélyt az emberiségnek. Köszönjük, ne? hogy hívtál minket. Hát itt elsősorban arról van szó, hogy én személy szerint a gyerekeimnek akarom a legjobbat. Én azt akarom, hogy a gyerekeimnek boldogabb életük legyen, mint nekem, és ezért küzdök, és ezért dolgozok. Nahogy is mm. én azt szeretném, hogy nekem legyen boldogabb életem mint nekik, ne viczejt. Mm. Na hát, hát várj, te így de hidd el, hogy így senki nem gondolkodik. Tehát ez most itt egy Félek? ilyen vicceskedélyes, rádióműsoros kis beszólás, de hidd el, hogy így. Ezek ember az emberek nem ember, nem mondják, hogy nem szülök gyereket erre a világra, az, az milyen? Az gyakorlatilag tudod, mit jelent azt, hogy még azt sem merem magamnak bevonani, hogy önződisznó vagyok, és csak magammal törődök, és. és nekem valójában nyűg lenne egy gyerek. Ezt, ezt hazudják maguknak, hogy én nem szülök gyereket erre a világra, mert neki az rossz lenne. Szóval, az, hogy az emberek többsége, akinek gyereke van, most vegyük azokat, akiknek gyerekük van, az, az tuti, hogy jobb életet akar a gyerekének, és ezért küzd, hát mindent a gyerekéért csinál. És nem veszi észre, hogy amit csinál, az éppen a gyerek ellen csinálja, mert hogy gyakorlatilag részt vesz abban a gazdasági prosperitásban, abban a fejlődési hisztériában, amely a bolygót ellehetetleníti, amely a bolygót lakhatatlanná teszi. Hm. Tehát tulajdonképpen azzal, amit tesz, azzal a gyereke számára ellehetetleníti azt az életet, ami őt motiválja minden egyes percben, amikor dolgozik. De most mit csináljon? De várját, mert tudod miért? Mert nem abszolút értelemben gondolkodik. Tehát ő nem úgy gondolkodik, hogy én a gyerekemnek mindenáról jót csinálok, vagy egy mindenáról jót akarok a gyerekemnek, én mindenáról azt akarom, hogy ő neki a környezeti körülményekhez képest jó legyen az élete, hanem én csak azt akarom, hogy ő neki a környezetéhez, az őt körülvevő emberekhez képest relatíve legyen jó az élete. Én nem azt akarom, hogy a gyerekem egy olyan világban éljen, ahol nem lesz szükség üvegbúrára, ahol Isten szabad ege alatt hanem tud azt majd. azt akarom, élni. hogy az üvegbúrán belül legyen. Hanem azt akarom, hogy a gyerekemnek akkor majd legyen a pénz ahhoz, hogy az üvegbúrán belül tudjon élni. Én egy jegyet akarok váltani a gyerekemnek az üvegbúrán belőle. Tehát én tulajdonképpen nem a fenntarthatóságban gondolkodom, és ilyen módon senki sem a gondolkodik a környezetünkben, hanem kizárólag a még 5 perccel való túlélésben. éppen az emberek a másikat akarják legyőzni, és az nem számít, hogy, hogy milyen az általános állapot. Ha, ha mindenkinek szar, az nem számít, csak én azok között ne legyek a legrosszabb helyen. Na igen, na erről van szó. Tehát, hogy így igazából nem, nem arra gondolok, hogy a gyerekem az élhessen, és ez a legérdekesebb, hogy év századok, év ezredek teltek el az emberiség történetében, körülbelül 150 évvel ezelőttig. Úgy, anélkül, hogy különösebben a gyerek élete az más lett volna, vagy különböző lett volna, mint az apjáé. Különösebben nem változott, nem különbözött a gyerek élete, mint az apjáé. Tehát olyan, amilyen most van, hogy a, az apám, mit tudom én, évente megkeresett 3000 dollár, de én már ötezeret, és a fiam tízezret fog, jó, de még csak nem is erről van szó, most már arról van szó, tehát az, az még az inflációnak is betudható. Le. De ez nem infláció. Csak úgy mondom, hogy egyébként ez is csak a nyugati világra, és abból is csak egy részre igaz. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy már itt generációk nem értik egymást. Nem, tehát más nyelven beszélnek, más világegyetemben szocializálódtak. Amit te mondasz, hogy év ezredekig az volt, hogy, hogy annyira lassan, annyira lassú volt a változás, vagy a fejlődés, nevezzük bárminek, hogy, hogy folyamatos volt egyfajta tradíció. Tehát a kultúra az, az, az úgy állandó volt. Ma meg az van, hogy, hogy tényleg a nagyszüleim azok nem értik meg, hogy miről beszélek. Tehát, hogy simán tudok úgy beszélni, hogy, hogy egy hangot sem fognak belőle érteni. Igazad van. Nekem sincs kölköm, és nem is kell. Én még túlélem, a többit meg leszarom, írja Pengeart, őkorunk hőse. Egy fajnak túl kell élni az összes többit, írja az SMS író. De melyik lesz az? Hát hát a, a csótány. A csótány. Igen, a csótány. Meg a hát, skorpió, meg a patkány. Hát is világos. Tehát, hogy itt, de itt az, a, az, az az elképesztő, hogy azt gondoljuk, hogy majd az ember, tehát a csótány, meg a skorpió, hát ők túlélik az atomháborút. Tehát ők, ők túlélik az atomsugárzást. Nehogy ma azt higgyük, hogy mi olyan ellenálló. Tehát, hogy, tehát egyébként az egész evolúciós értelemben simán lehetséges, hogy mi semmi mások nem vagyunk, mint a csótánynak és a skorpiónak a szállást csinálója a bolygón. Tehát, mi, hogy, mi, ez, a mi evolúciós szerepünk az, az hogy a csótányt eluraljuk a bolygón. Tehát lehetséges. lehetséges, hogy ennyit. Evolúció szempontból mi nekünk ennyi a jelentőségünk, hogy egy csomó fajt, ami veszélyeztetné a csótányt, vagy a csótánynak a komplett uralmát adott esetben el lehetetleníteni, mert egy csomó faj táplálkozik csótánjal, meg egy csomó faj lehetetleníteni el a csótánynak a terjedését pontosan azért, mert betöltik azt az élettelet. Mi azokat mind kipusztítjuk magunkkal együtt, és a csótányt tesszük a bolygó uralkodó állatfajába. De egyébként. egyébként. Ugye mi azt hiszik, hogy mi vagyunk az evolúció csúcsa, ahol ott lehet, hogy csak egy evolúciós zsákutca vagyunk, csak hát mi ilyen száz meg ezer években gondolkodunk, az evolúció meg millió években no, te gondolkodik. És már egyre egyértelműbb, hogy zsákutca vagyunk. És a, ott vannak a, a dinoszauruszok, akik eltűntek a Föld felszínéről. Mert egy, millió évig. Mert egy evol, evolúciós zsákutca volt a, a dinoszauruszok. Hát de egy nagyon zsák volt, mint mi. Hát az most Milyen teljesen. Aűszűny zsák vagyunk. Teljesen minden, tehát minket még csak meg sem fognak említeni földtörténetileg, így, így hogy volt valami nagy, jó, nagy, valami, valami nagy fertőzés, arra földet, sokkal... de csak egy rövid idő. Jó, de sokkal brutálisabb lábnyomunk van, mint a, a dinoszauruszoknak. Meddig tart ők ők hátra... ez, a, nem, ez, a, ez a kétes dicsőség. Nem. nem. Ők hátra hagyták a csontjaikat, amik így megmaradtak, és még most is megvannak, jó, pedig 10 millió, millió évek teltek el azóta. Mit tudod, mit hagyunk hátra? Beton, vas. Tömegekkel, tudod, tudod, hogy azok, tűnnek ezek el? Hát jó, ezek, jó, tudod mi lesz ezekből? De könnyen. hogy nem, ezekből hegyek lesznek, egyszerű, egyszerű kis hegyecskékkel a tetejükön fákkal. Ne viccelj, már nyomuk nem marad. Fák, hát menj ki, ki egy olyan jó. gyártelepre, amit mondjuk a rendszerváltáskor elhagytak. Tiszta erdőség. Jó, de a, beton, jó de a betonvas az masszív, az ott marad. Semmi nem, mi Amit itt a kommunizmus jó. alatt csináltunk, azt a szart, azt 50 évvel mossa, vagy száz Komolyan nyoma nem marad az emberiségnek itt. Legfeljebb egy kis sugárzó hulladék, meg a műanyag. Na, a műanyagot azt még talán, de abból is kőolaj lesz egy pár millió éven belül. Szóval úgy tűnünk el, ahogy voltunk, vagy felismerjük, hogy milyen nagy gázban vagyunk, és hova sodortuk a Földet, és képesek vagyunk túllépni ezen, és akkor megszülethet egy új típusú emberiség, egy fejlettebb, magasabb szinten lévő. Nem tudom, hogy hogyan meg miként fog kinézni, de, de miért, is ne, miért nem, is ne lehetne ez egy tanulás? Egyre rosszabb, fejlettebb és ő magasabb szinten élő emberiségről beszélni kellene. Nem, visszakéne, technikailag, visszakéne nem technikailag, szellemileg. De mi, minden szellemi lépcsőfok technikailag visz minket előre. Melyik volt az a szellemi Szerintem lépcsőfok? Nem amely... egyetlen szellemi lépcsőfokot sem léptünk. <gül> Jó, de hát ezek a szellemi lépcsőfokok például a felvilágosodás. De hát kérdés, hogy le vagy léptünk a lépcsőn. Haló aló? Szerbusztok, az apokalipszisel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, hogy nagyon hasonlít arra a jelenség, mint amikor a mostból bor lesz, nem tudom, ismered a jelenséget. Elkezd forni, vagy hogy van? Az? igen, hogy kezdetben nagyon magas a cukortartalma, hogy kisajtolják a szőlőlevet, és van benne néhány szem gomba, ami mindig jelen van a szőlészetekben. És ez a pár gomba elkezd szaporodni, mert cukrot eszik, és széndioxidot és alkohol termel. Az neki a fekáliája. És ahogy szaporodik a számuk, egyre több lesz, és egyre nagyobb van versenyfutás, amíg megmaradt cukorér, és egyre alkohol lesz az egész, és a végén az alkohol megöli az összes gombát. Mert a saját alkoholukban belefulladnak a gombasejtek. A saját végterményben. Így van, be. és ne, nem érdekli őket, hogy már milyen kevés a cukor, és még meg kéne tartani, hogy valami egy, egyre leszeveszettebb eszevesz, versenyfutás folyik, azért a kevés cukorért, ami még uh -huh. van. És a végén úgy, ahogy vannak elpusztulnak, a saját alkoholtartalmuk miatt és a széndiokszid miatt. De az már ember is ennyire rövid hogy nincs legyen. Nincs, ha nincsen akkor ebben a folyamatban mi vagyunk a gombasejtek. De, de, de, a de tök lehet mindegy, hogy mennyi van, mert hogyha mindegyikünk külön-külön tudja is ezt egyszerűen kollektíve nem tudjuk elsajátítani ezt. Igen, igen. Ez Egyelőre. Én azt mondom, egyelőre. Úgyhogy sajnos lehet, hogy erre hasonlítunk egy ilyen forró mustra, és aztán kész. Aha, de legalább egy jó bor legyen belőle. <há> hát nem igen. valami cefre. Igen, aztán valaki jön, és felhörpint minket. De legalább jó lesen neki. Igen, igen. Csak ennyit. Na jó, szervusztok. Köszönjük. Köszönjük. Csak a démonok élik túl, élik túl írja az SMS író. A delfinek fognak túlélni lehet. A delfinek nem, azokat hamarabb megzabáljuk. Ne aggódjatok, nagyon gyorsan leteszünk arról, hogy őket istenítsük, mint valami intelligensebb létformát, és féltékenységből majd megesszük őket. De, vagy, vagy féltékenységből, vagy egyszerűen a húsuk miatt. Ez a csótány kert... nem olyan jó enni mint Világos, Világosan. A kedvesen ott oda hívjuk, az oda jön, hogy így... így akkor aztán belevágunk egy rohadt nagy szigonyt, azt kiszedjük, azt jó, megesszük az, a húsáért. De az féltékenység ugyan már. Tehát így a delfinek egyébként egy működő alternatíva lenne. Tehát ők azok, akik nem hagynak, nem, nem formálják át a természetüket. A delfin egy olyan intelligencia, ami képes összhangban élni, létezni a világgal. Csak hát pillanatnyilag nincsen 6,5 milliárd delfin, tehát kicsit más a szituáció. Hát igen. Igen, az evolúciós világórán mi csak egy apró kis légyszar vagyunk, írja Géza. Mit akar itt a földön az emberiség? Néz csak meg az időszámítás óta eltelt kb. 2000 év. Mi ez a földtörténet óráján? Kb. az emberiségnek van itt 200 éve még a földön oszt kalap. Jó, Jó, de az emberiség egyébként nem a kétezer nem éve létezik, ha nem nem kétezer éve, az hanem 000 000 év, több százezer százer éve létezik. Hát most a éve... homo sapiens nem, de mondjuk mindenféle homo akármik, azok már igen. Szóval elmondhatjuk azt, hogy az emberiség az abban a formában, amilyen formát öltött, és nagyon nagy kérdés egyébként, hogy az ember, hogy mondjam, az ember egy pusztításra termett faj-e, vagy pedig az ember az egy az egy a természettel és a környezetével harmóniában élni képes faj, amely valamiféle behatást, szellemi behatást, tehát szellemvírust kapott el, mondjuk a felvilágosodáskor. Tehát, hogy így, hogy is fogalmazzak? Olyan, mint egy ilyen, tehát Sődem egy a technika, a technikával van a baj. Az eszközhasználattal, az, Le, eszközhasználattal? az eszközhasználattal igen. Azt tett minket túl hatékonya. Az eszközök, a botok, a, a kőbalták segítettek minket legyőzni a környezetünket. Nagyon, először de... kicsiben, aztán nagyban. Tehát először bizonyos állatoktól tudtuk magunkat megvédeni, mamutoktól, tigrisektől akármit. De mi, de mi a feltétele, hogy De miért nem tudunk felnőni szellemileg Az anyagi közeinkhez. Akkor... Mi a szellemünket az anyagi Igen, de akkor miért? Az anyagunk, a... Miért? Miért? Miért? Miért? Miért? szellemünk mindig eszköze az anyagiságunknak és soha nem, nem fordítva tehát soha nem arról van szó, hogy az, ezek az anyagi vonatkozások ezek eszközzé válnak és a szellemünk uralja el ezt a, ezt a folyamatot ez miért van? Miért? Hát jó kérdés, most válaszoljak rá, nem hát, de válaszolok de én, Tudom én a választ, de nem mondom meg. Én, én ezt nem értem. Tehát jó, tudunk használni eszközöket, de nagyon sokáig ez. Tehát hogy mondjam, az emberiség olyan körülmények között élt, hogy, hogy, hogy ez a harmónia ez fönnállt. Tehát ez nem olyan. Ez hát nem azért olyan régi azért a harmónia az már mondjuk tízezer éve írtották ki az európai erdőségeket. Tehát azt tudni kell, hogy Európa egy összefüggő erdőség volt, amit tízezer éve felperzseltek a, azok a törzsek, akik ideérkeztek, szépen lassan behatoltak. Európa nem erdőből áll, ö, szántóföldekből, és minél több szántóföldünk volt, és minél jobban, ugye tökéletesebb vetőmagokkal ö, vetettük be ezeket, annál több kenyerünk lett, és annál nagyobb populációt bírt el a, a térség, viszont ahhoz még több fát kellett kivágni az épületekhez, meg még több ö, a fűtés gondot jelentett, szóval hidd el, hogy egyszerűen túl hatékonyak vagyunk, túl jól csináljuk, és ö, erre a, nincsen felkészítve a, a földi élet arra, hogy, hogy, hogy behozzuk a technikát. Tehát az embernek olyan szintű intelligenciája van, ami, ami kívül helyezte magát ezen a, ezen a láncolaton, amit így, ami egy összefüggő rendszer. Nagyon-nagyon nagy kérdés egyébként az, hogy az emberiségnek még, még mennyi dobása van, és hogy még mennyi van hátra. És nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy hol vagyunk túl a a végső határon, tehát ahonnan még vissza lehet fordulni. Az a kérdés, hogy már elhagytuk ezt vissza nem lehet fordulni. Hogy 20 -20 olyan már nem lesz, mint amilyen De nem, nem erről van szó. Tehát, hogyha most állítanánk, leállnánk mindennel, és most azonnal elkezdenénk a teljesen ellentétes folyamatot. Tehát, most egy vonaton ülünk, ami robog -e egy szakadék felé. Hogyha most azonnal egyik pillanatról a másikra a kazánt le tudnánk kapcsolni a mozdonyról, hogyha most egyik pillanatról a másikra az összes létező féket be tudnánk húzni, tudjuk, hogy nem így van, mert olyan embereknek a kezében van, van a mozdony, meg a kazán, akik érdekeltek abban, hogy egyre gyorsabban és gyorsabban halljunk meg. Jó, de, de mi is ha... lapátoljuk bele a szenet a kazámban. Egyessével persze. hordjuk oda a kis uh, szenes de, de, de, ha ha történne, de ha történne egy ihletet csoda, és egyik percől a másikra minnyáján az ellenkező folyamatot kezdénénk el nem csak sürgetni, de végrehajtani, és az összes féket húznánk, és az összes erőforrást uh, uh, arra, arra fordítanánk, hogy a vonatot megállítsuk, tehát az összes kereket elkezdenénk maximális sebességgel az ellenkező irányba forgatni akkor vajon meg tudnánk állítani még a vonatot a szakadék előtt. Tehát az a kérdés, hogy hát túl vagyunk-e már azon a határponton, ahonnan... Szerintem nincsen ilyen határ. Szerintem meg lehet, meg lehet menteni a földet, csak kérdés, hogy milyen állapotban. Tehát, hogy ö, én, én nem hiszem azt, hogy még azt sem hiszem, hogy az emberiség kipusztul majd ebben a krizisben, amit már nem, mindenki én nem hiszek benne. Én majd hiszem, örökké lesz emberiség, én azt, azt hiszem, Jó, de nem most. Én azt hiszem, hogy, hogy ezt túléli az emberiség, legfeljebb azon a technikai fejlettségében, vagy, vagy eszközeiben, vagy akármi, de nem hiszek abban, hogy így eltörlünk mindent a földszínéről, csak egy nagyon nehezen élhető helyét tesszük, de az kiváló lesz a csótányoknak, és a csótányokból majd egy millió év múlva kifejlődik egy másik intelligens lény, aki majd eljut a holdra, csak nem uh, úgy, hogy űrhajót épít, hanem úgy, hogy iszatosan egy szárnyakat növeszt magának, vagy egy hatalmas rugólábbal elpattan innen, szóval uh, vicces uh, és, és rossz példákat hozok, de a lényeg az, hogy sőt nem is viccesek, de legalább rosszak, a lényeg az, hogy, hogy nem hiszem azt, hogy most az ember képes arra, hogy megszintesse az életet a Földön, itt még vírusokat is ki kéne írtani, hát azt se tudjuk. pacsal csótányvelővel, az már igen? így az SMS író. Jó étvágyat!